Vi kommer att segra och då kommer vi att driva ut lögnarna ur lögdens tempel! Jag är Chris. Och jag är PG. Och ni lyssnar på lögnarnas tempel. Jajamensan och som vanligt så har vi ju ett fullspäckat avsnitt. Det var det vi, vi trodde i alla fall att det var fullspeckat men det blev till och med överspäckat här i torsdagskväll För sent på torsdagen så hände det ju någonting som kommer att ta upp en ganska stor del av det här avsnittet. En hel del snask och smask skulle man kunna säga, eller hur Chris? Ja visst, det har ju varit mycket efterfrågat att vi ska snaska och smaska lite mer. Och vi drar oss inte för att delvis ha den stämpeln att vara en snask-och-smask-podd. Det snaskas och smaskas alldeles för lite om svensk politik. Jag menar, våra riksdagsledamöter är trots allt folkets främsta företrädare. Men jag vill nu också direkt gå in och bemöta. Jag vill alltså inbefåra vissa invändningar mot avsnittet för att det kommer... Onekligen vara en del snask och smask i det här. Men snasket och smasket har helt andra implikationer i det politiska livet än vad det har i kändisvärlden. Och jag ska förklara hur jag tänker här. Jag har läst invändningar. Jag gick ut på Twitter och, och indikerat att vi skulle släppa lite bomber här i LT, Vilket vi kommer att göra. Och då fick jag lite panikslagna Sverigevänner- på halsen, som gick in och skrev... Sverige. Vänner. Sverige vänner. De skrev... Det här är inte politik. Det här är inte relevant. Sluta dissa min idol. Wow. Och jag ska bara gå igenom något av detta. Okej, okay, frågeställningen. När blir något politiskt? Uh, ja, när ens fru också är toppolitiker, eller förlåt sambo, aldrig gifta. Förlovade sig 2011. När ens sambo också är toppolitiker i samma parti och en eventuell fade gör att man hamnar i olika förlanger. Blir det politiskt då? Blir det politiskt när man ligger med sin sekreterare och i utbyte får hon en riksdagsplats? Är det politiskt? Är det politiskt när ens otrohetsaffär används som utpressning för att slippa ta konsekvenser av sitt eget agerande? Frågetecken, frågetecken. Relevansen mm. då? Var, är det, var, var ligger relevansen att tala om det här som har hänt. Ja, SD var tills ganska nyligen Sveriges största parti i alla fall. Får se om de lyckas göra en comeback. Partiets internkultur är garanterat av intresse. Alltså de här politik är summan om människors agerande och vilja till makt. Och det är så klart att de mänskliga relationerna blir helt avgörande. De mänskliga relationerna, det som händer på ungdomsförbundsnivå har fortfarande politiska implikationer på vem som blir minister i sossarna. Så kom inte och säg att det inte har med politik att göra. Det är helt grundläggande för vilka relationer människor har till varandra. När det kommer till vem som får vilken post och hur man kan förhandla och ja, hur olika politiska partier kommer överens kan man ha mer att göra med hur bra partiledarna kommer överens. Än att de faktiskt delar samma ideologi. Så sluta tro att det här är någon slags abstrakt skapelse som är helt frikopplad från människors innersta begär. Det är snarare tvärtom att det är ett direkt uttryck av dem. Uh, och det är också väldigt politiskt relevant att män på mycket höga positioner i ett parti använder sin maktposition för att få sex. I utbyte mot att kvinnorna eller männen då får uh, olika positioner i partiet. Så, snap, snap, snap. Bara klargörande där till er grugghjärnor som har fått panik och tappat era spaghetti över hela Drottninggaten. Nu över till det vi ska prata om, PG. Ja, precis. Det vi ska prata om är ett en historia nu som har koblats ut i jag tror det är samtliga större svenska medier. Det vill säga att då... Sämmerklart partiledare Jimmy Åkesson och hans eh, sambo eh, Louise Eriksson som han har barn med eh, och som då som sagt, som precis som du var inne på, har en politisk roll. Hon är ju ordförande i eh, kommunstyrelsen i Sövdesborgs kommun i Blekinge län. Hon är alltså då borgmästare skulle man kunna eh, titulera henne som lite svarvit. Uh, och vi ska väl spela upp ett litet klipp där uh, kanske uh, så lyssnarna får lite mer kött på benen kring exakt vad det här handlar om. För snart tio år sedan lärde ästerledaren Jim Åkesson och Louise Eriksson känna varandra på en partikryssning till Tallinn. En tid senare så fick Louise Eriksson jobb på partikansliet i Stockholm och hon flyttade dit. Där träffades de oftare och kom varandra allt närmare och blev förälskade. Men idag, fredag, så kom beskedet att paret går skilda vägar. På Facebook så skriver jag stetoppen Louise Eriksson att tiderna förändras och livet går vidare. För att föregripa rykten och missförstånd så bekräftar jag här att jag och Jimmy är separerat sedan ett litet tag tillbaka. Orsakerna till det här är många. Vi kommer att hantera internt samt eventuellt extern kommunikation kring detta var för sig. Åkesson har delat sin tid mellan hemmet i Sölvesborg och politiken i Stockholm samtidigt som Louise Eriksson bott kvar i Blekinge där hon sitter som kommunalråd. Samtidigt så har Louise Eriksson menat att relationen med Jimmy Åkesson satt käppar i hjulen för hennes egen politiska karriär. I p dokumentären Sölvesborg när SD tar makten från tidigare år så sa hon Jag har ju aldrig känt att jag haft några fördelar med den relation jag haft utan hade inte jag haft den här relationen då hade jag förmodligen suttit i riksdagen. Jimmy Åkessons stabschef Mikael Eriksson säger i en skriftlig kommentar till Expressen att det stämmer men att Jimmie Åkesson i nuläget inte har någon kommentar inte minst med hänsyn till parets gemensamma barn. Även Louise Eriksson bekräftar separationen för Expressen. Ja precis Så där lät det då i Expressen TV och ja det, det stämmer helt enkelt. Jimmy Åkesson och Louise Eriksson de breakar nu officiellt och den kanske grandiosa fasadfadäsen har nu rämnat. Allting hade ju då sin uppringelse i en nattlig Facebook-status som Louise Eckssson gick ut med på sin privata... Facebook-sida, öppen för hela världen. Uh, och även om den lästes upp där alldeles nyss i det här Expressen så vill jag ändå ta tillfället i akt. Uh, den, den, det är inte ett jättelångt meddelande. Uh, och vill, Så vill jag ta tillfället i akt och citera det ännu en gång. Uh, citat. Tiderna förändras och livet går vidare. För att föregripa rykten och missförstånd bekräftar jag här att jag och Jimmy separerats sedan ett litet tag tillbaka. Orsakerna till detta är många. Vi kommer att hantera intern samt eventuell extern kommunikation kring detta. Varför SIG? Och eh, när vi spelar in det här nu på söndags... Eh, eh, ja, kring, kring söndag lunch här så har eh, den, den här då ungefär 1 eh, olika interaktioner. Eh, en hel del ledsna, eh, sådana, tumme upp, hjärtan och så vidare. F fem, drygt 500 kommentarer och nästan 100 delningar. Om vi bara ska eh, lite kort eh, upphålla oss kring själva statusen eh, så det finns en hel del att säga om både den och eh, om, om hela, hela den här eh, historien. Uh, vi, vi kommer komma in på olika aspekter av vad som har hänt och varför det har hänt också. Jag tror att vi kommer att vara förmodligen de enda uh, i offentligheten i Sverige som, som uh, verkligen har, har uh, the facts i det här. Uh, I alla fall uh, kommentarerna publicerade 00.16, alltså kvart över, uh, kvart över tolv, uh, natten mot uh, fredag. Uh, och det som slår mig väldigt mycket här Chris, jag vet inte om du... Du har väl inte Boomerbook längre? Jag har mig. inte Boomerbook längre. Nej, precis. Men eh, du kommer säkert ihåg hur det var under våra eh, år inom filmkartin att det var väldigt viktigt det här med vem som, vem som tar vem lite grann. Alltså vem gillar vad, vem kommenterar vad, folk skämdumpade och sparade ner det, eh, eller ja, vissa gjorde det i alla fall. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Nej, men, men det, var, det var väldigt viktigt just det här med sociala medier och inte minst Facebook. Um, vem, vem har gillat din status? Vem har ja. kommenterat den? Vem har inte helt delat den? Vem, vem, nu som, vem, vem som nu än gör det då? Och det, det jag slås, uh, det är Ivan och Svetlana också slås av när, när man har tittat igenom vilka som har kommenterat det här. Det är en öronbedövande tystnad från många i samkraternas ledarskikt. Det finns ett antal, till en början gjorde det inte det, men det finns en del nu numera riksdagsledamöter som har inte kommenterat så mycket men ja, lämnat olika interaktioner då på den här statusen. Men generellt sett så är de flesta, nästan samtliga av dem som har interagerat med den här statusen är ju människor som är... Ja, det som kan betraktas som STs svansnät, svans, nätsvans, jag vet inte. Det är medlemmar, det är sympatisörer, det är väljer absolut. Men det är väldigt få höga företrädare från riksdagsgruppen, från partistyrelsen, från partiledningen och så vidare. Och det säger någonting om att någonting inte riktigt står rätt till här, skulle jag vilja påstå. Eh, det, det är någonting, det, det är minst en hundbegraven här. Det är kanske en hel hundkyrkogård egentligen. Men i, i, i och med att eh, Människor från SCs högsta topp då eh, och riksdagsgruppen då på drygt 60 ledamöter från tjänstemannafloran Floran i Stockholm i andra delar av landet och så vidare olika eh, kommunalråd, regionråd allt vad det månde vara eh, liksom inte vill eh, liksom ta den här på potatisen och jag tror inte minst att det är så för att man inte vet riktigt vad som har hänt så man vet inte heller vilket lag, eller om man nu kallar det för det, ska naja, hålla på här Jag, jag ger dig lite backning på det här påståendet jag tror att det finns en generell uppfattning om vad det är som har hänt men jag tror folk av just den anledningen inte vill gå in och, och stötta och kommentera för att det är så pass politiskt känsligt men här, här blåser vi ju taket på skit, SD Skithus i den här podden. Nej men det, det är bra PG sysslar med någonting som kallas för kremlologi det har nu lärt sig från, från sitt forna vet Sovjetunionen och för er ute i Knäckebyhult är alltså konsten att utifrån ett tunt underlag gissa sig till vad som pågick i de innersta politiska kretsarna i sovjet ledning. Så att om det är någon som klarar den här biffen så är det ju såklart PG. Och det är, som du säger, det talande är kanske inte vem som har gillat eller kommenterat utan vilka som inte har gjort det. Det är väldigt, väldigt tyst. Och en annan sak som, det är två saker jag reagerar på i den här kort, väldigt korta formuleringen. I princip fyra meningar, två stycken lång. Och det, det första är att hon skriver att för att föregripa rykten och missförstånd. Och det innebär ju att det kan vara någonting som är nära förestående att läcka ut. Vi ska ju återkomma till en viss eh, flashback-tråd eh, och ett visst avslöjande i en Facebookgrupp som en kvinna gjorde för cirka ett och ett halvt år sedan. Uh, och det andra som jag reagerar på det är att hon skriver så här: Vi kommer att hantera intern samt eventuell extern kommunikation kring detta var för sig. Och där har du en väldigt tydlig splittring. Om det här är någonting som, som har växt fram under längre tid och att man kommer fram till att man inte älskar varandra och att man planerar för att göra en ordnad reträtt, då, uh, uh, då sköter man ju kommunikationen tillsammans. Här indikerar det att såväl intern som extern kommunikation sköts var för sig. Och det, det indikerar ju på att splittringen här äh, har, har kommit lite mer plötsligt och lite mer oordnat och under en kris. Och det kan man ju spekulera i varför kommer den under krisen för att äh, det tar fokus ifrån såna här äh, politiskt mindre viktiga saker nu när vi har en coronakris. Uh, eller, ja, det andra tolkningen är att det är ganska remarkabelt att det kommer under en sån här kris när man förväntar sig att hela Sverige ska hålla ihop men inte ens Jimmy Åkesson och hans sambo lyckas hålla ihop så mycket för konservatismen uh, ja, verkligen så, det, det är ju, alltså det nu följer vi ett litet spår här, eller hur PG? vi sitter mm. ju och, vi ska utgå ifrån vad som har skrivits offentligt och sen så ska vi ta den, uh, uh, den sanna bilden faktiskt. som ska gräva på djupet. Det ska vi göra. Vi tisar väldigt mycket här. Men ni kommer snart uh, få veta vad vi menar. Ska vi... Ska jag hoppa till, uh, till Expressen-artikeln? Eller? Vill du... Eller förlåt? -artikeln. Ja, nej, Hoppar vi då? Uh. Jo, vi får ju en liten fördjupning här då nu. Då, för att... Uh, Louise uttalade sig även till, till Aftonbladet. Och där... Uh, Kommer ju lite såna här standardformuleringar då. Hon säger att eh, vi ska göra det bästa vi kan för att detta ska bli så bra som möjligt. Det jag hoppade lite ur stolen. Ur min gamerstol på. Det var när hon får frågan. Har någon av er träffat någon annan? Eller är ni singlar nu? Och hon säger. Jag har inte träffat någon annan. Där har ni lite början på lösningen till den här situationen. Precis och vi ska väl säga det att uh, utifrån det vi har kunnat få fram i alla fall så, så stämmer den uppgiften. Uh. Ja Lollo, vi, vi kan väl säga så här, alltså vi, jag har uh, jag har haft ofta under min politiska tid en, en god relation till Lollo, hon var betydande för, ja egentligen både det och mig att aktivera oss i Ungsvenskan, hon var väl drivande i Stockholmsområdet. Här. Ja, Ungsvenskarna var väl kanske. Nej <laughs> men vi var Ungsvenskar. Äh, ja, ja, precis. SDU då. Sådär. Lulla har aldrig haft ett rykte av att ha betett sig olämpligt. Äh, i, i, i, alltså, I partiet. I partiet, inte på det sättet så, som, som Jimmy har i alla fall. Alltså det vill säga hon har inte sprungit runt bakom ryggen på honom och vänstret. Nej. Nej. så hon har, hon har ju hållit den stilen ganska bra och här så säger hon rakt ut att Jimmy har träffat någon annan och det kanske inte bara någon annan det är, det är många andra det, det, det, det, det är där den här det, fasaden. det är någon stycken han har varit runt Jimbo den här det är här Spridigt, risker och annat. <laughs> det är här fasaden börjar rämna och jag, jag konstaterat att deras de har levt ett skenförhållande. Och det här skenförhållandet det sprack när de var tvungna att bo med varandra. Det är lite, det är lite om att skenförhållanden spricker. Det brukar ju inte tillhöra det normala. Men, men i det här fallet så var det alltså så att när de var tvungna att faktiskt bo och leva tillsammans på riktigt, på riktigt då, mm. då så äh, rämnade hela fasaden. Men vi kanske ska gå in lite. Vi kanske ska backa bandet vi backa lite Vi backar bandet uh. Jag tror att de flesta här eh, som lyssnar på det här avsnittet eh, känner till Jimmy Åkesson, här Jimmy Åkesson. Det, han har ju blivit lite grann Jimmy med folket och det är nog många som även har tagit del av hans historik så vi kanske inte ska djupdyka så mycket i det. Däremot så har ju eh, Louise Eriksson, eh, även kallad Lollo, internt inom partiet, i alla fall för de som har känt henne länge. Hon har väl kanske varit lite grann... Eh, lite mer av ett frågetecken, även om hon har ju seglat upp då lite grann tidigare då som potentiell president hustru och så. Nu har ju de eh, brömmarna och förhoppningarna grusats då, men eh, vi ska väl kanske ja, berätta lite grann om vem Louise Eriksson är. Eh, Louise Eriksson är ju då inte bara Jimmy för detta sambo, hon är även då Dotter till Margareta Gunsdotter heter hon numera. Hon har ju bytt efternamn där ett antal gånger. Först heter hon Lindberg. Sen var det Sandstedt, sen var det Larsson och numera då Gunsdotter. Det är alltså Maggan eh, som hon kallas eh, internt. Som, som tidigare satt i riksdagen för Samkraterna i partistyrelsen och som då var svärmor Timi Åkesson. Men där uppstår en konflikt då kan man säga. Äh, där hon inte längre tillhör då. Äh, Samkraten utan den blev poliskvilde i slutet. Äh, av förraamdatperioden. Så Louise är då. Äh, dotter till Maggan. Äh, och, och Louise kommer ifrån äh, Gävle. Äh, närmare bestämt Sandviken tror jag att det är utanför. Gävle och hon äh, blev ju. Äh, så smått engagerad i Samkraten under 2006. Tror jag att det var. Äh, Louise äh, har ju. Äh, Även en viss dom bakom sig ska jag väl passa på att nämna här i ärlighetens namn. Hon är dömd då för någon, någon mindre misshandel där efter att ha bitit en person. Wow. Så hon, hon har ett visst temperament, humör, i alla fall längre i bakutiden. Det är väl kanske inte så många som har sett den här sidan av henne, framförallt inte medialt och inte heller i partiet. Men det finns, det finns ändå där, det har vi rätt i. Eh, sen har ju då Louise Eriksson en bakgrund då som förbundssekreterare i det dåvarande ungdomsförbundet för Sverigedemokraterna, eh, SDU. Eh, när hon flyttade till Stockholm och började jobba på eh, SDs dåvarande partikansli i ett parkeringsgarage eh, i en lokal som heter Bunken på Södermalm, eh, så började hon komma in lite grann mer i eh, Ja, i, i, de, i de innersta kretsarna skulle man kunna säga. Och sen när är ett antal månader senare, 2010, där kom in i riksdagen så började hon kort efter arbeta som sekreterare åt Björn Söder som då var partisekreterare, gruppledare i Sverigedemokraterna. Och Louise och Jimmy har ju då träffats här på en av de här, ja, vad, vad ska vi titulera dem som? De här eh, SODOM och GOMORRA-kryssningarna. Eh, nej, förlåt. SKKS-kryssningarna. Så heter Supa, knulla, de. kräka, spy... Kryss kryssningarna. Mm. Kan du tala en gång till... Eh, Supa, super knulla, kräka, spy... Kryssningen. Precis. Eller som Erik Almqvist brukade kalla det. Eh, de social, eh, det socialkonservativa kryssningssällskapet. SKKS. Det här var alltså ett antal... Äh, kryssningar då som äh, hölls i, i äh, Ungdomsförbundets regi men där partitoppar som Jimmy Åkesson, Björn Söder ja, Oskar Sjöstedt, Erik Almqvist, jag tror sen Olof Sellström var med med flera. Äh, de pågick under flera år. Äh, du var väl med där 2011 tror du det var. Yeah. Äh, att vi kom fram till. Jag var med i januari 2010 så vi har ju själva sett det här med egna ögon. Yeah. Och, jag vet inte om man ville vill ville se allting eller man ville få vissa saker osedda kanske. Men det, det hände mycket saker där och eh, i samband med, med kryssningarna då som lite grann fungerade som eh, någon slags hare mot delar av partiledningen. Eh, här den här kulturen har ju fortsatt även till denna dag i Yngstanskarna skulle jag säga. Men det, det är en helt annan historia. Där träffades i alla fall Jimmy och Louis, De fattade tycke för andra. Eh, men under den här tiden så fanns det även eh, ett visst tycke från en annan numera riksdagsledamot för Särmikraterna och den ska vi säga så här, vi har inte kunnat bekräfta de här uppgifterna så vi ska inte gå ut med dem i detalj men eh, det finns en intervju med just Maggan, eh, det vill säga Louise Erikssons egen mor och eh, Jimmy Åkessons tidigare svärmor nu då där Margareta påstår att eh, den här andra personen har eh, gjort eh, otillbörliga eh, saker gentemot Louise Eriksson. Det är en den är intervju med en före detta Europaparlamentariker för Liberalerna som ser sedan mer gick av i feministiskt initiativ som man kan definitivt eh, konstatera en politisk slagsida där. Men eh, det är en, i alla fall ett rykte som har florerat inom partiet. Vi har inte lyckats bekräfta detaljer kring det. Eh, men det finns en intervju då med, med Maggan där den här, den här numera riksdagsmål då, eh, ja, utpekas på ett väldigt grovt sätt då kan man säga. Men Louise valde i alla fall att uh, inleda en hemlig, på, på, på den tiden, hemlig relation med Jimmy Åkesson. Uh, och uh, ja, resten är väl historia, skulle man kunna, vilja, skulle man kunna säga lite grann. Ja, man kan ju konstatera att hon fick en anställning också, efter att relationen hade inlett. Ja, banken. hon fick en ganska omgående relation. Hon fick ju någon uh, lägenhet på Söder också, uh, där Jimmy flyttade in. Eller ja, då ja. ska man ha i åtanke att det fanns väldigt få anställda i partiet på den tiden. Så det är såklart att no någonstans så fanns det ju en fördel av att ha en relation med Jimmy. Det kan man ju inte sticka under stor med. Även om Louise till sy synes verkar göra ett kompetent arbete i Söversborg. Så, så finns den dimensionen där och redan där blir det politiskt. Mm. Och jag skulle också bara avsluta den här korta... Historiken med att säga. Precis som du var inne på Chris. Eh, jag menar, vi båda har ju arbetat nära eh, Lollo. Eh, och i mitt fall, <coughs> ja nu dock säger jag mig själv här, vilket jag kanske gjort tidigare i olika sammanhang. Men jag började inte se det med samarbetet redan 2007. Eh, men det tog ett bra tag för mig att ändå ta steget och bli eh, medlem och engagerad och sådär. Uh, SDU och Ungdomsförbundet hade ju ett eget forum uh, och jag var registrerad där. Uh, jag träffade vissa personer här i Uppsala där jag bor. Uh, och, ja. Men jag talade inte, faktiskt inte ens om från början vad jag hette en igång. Jag var verkligen en rysk KGB-agent i det avseendet. Uh, men men uh, vi åkte upp faktiskt några gånger till SDs dåvarande partilokal på Brynäs i Gävle. Och Louise Eriksson tillsammans med vissa andra personer där var en av de första jag träffade. Och eh, vi fick kontakt då, kom ihåg. Och det, det är mycket tack vare Louise Eriksson faktiskt som jag en gång gick med ja. i Sverigedemokraterna och blev engagerad på det sätt som jag blev. Så... Ja, Lollo var en drivande kraft och hon var även drivande när jag faktiskt gick med i SDU. Och det var SDU jag höll mig till den första tiden när jag var med i, i SD. SDU Stockholm. Och du vet hur man kommer in. Två dagar senare blir man invald till typ vice posten eller någonting sånt. Så jag var ganska aktiv i att bygga upp SDU Stockholm då. Tillsammans med ett gäng andra förmågor. Och hon var den som var ganska central i detta. Och jag hade respekt för henne. Och sen så blev vårt förhållande lite sämre när hon var i drivande i att försöka kuppa bort Gustav Kassestrand då. Ja, det blev lite dålig stämning då, man säga, i hela partiet. Ja, det blev det. Jag minns att hon kom in på mitt kontor. Jag var då alltså valberedare för, för SDU-riks. Hon kom in och berättade att hon gärna skulle se att någon annan kandiderade. Och jag tror att hon namndroppade Paula då också. Det var ganska tidigt och då min reaktion var mer att ja, men jag är oberoende valberedare så jag hör vad du säger men jag kan ju inte sitta här och Lovat att jag ska driva någon agenda etc, etc. Och sen så drog hela den kuppen igång. Så, så hon var drivande i, i det. Och Jimmy backade ju henne såklart. Även om man påstår att han inte gjorde det. Men jag har grundläggande respekt för och Jag tycker att hon har, ja, men hon har gått, kommit väldigt långt sedan den tiden. Men vad är hon? Hon är av, avhoppad från Fordomsgymnasiet va? hon mm, ja, är avhoppad från Fordomsgymnasiet Det är och, ganska och de imponerande. Också. Precis, det är ganska ja. imponerande att, att komma så pass långt. Och hon är inte dum, det är hon faktiskt inte. Alltså folk, folk tror att hon är korkad, hon är inte korkad. Hon kanske inte ja. är eh, den mest galaxianade individen i Sverige. Men hon är tillräckligt intelligent för att klara sig framåt. och Jag vet att hon säger att hon inte skulle suttit i riksdagen om det inte vore för Jimmy. Men hon skulle heller kanske inte varit eh, kommunalråd i Söversborg om det inte vore för Jimmy. Så man ger och man tar lite grann. Så är det eh, faktiskt. Men, vad är, har då hänt? Jo, jag, eh, jag har källor. Du har källor. Och jag tänkte eh, citera lite grann från, från min källa då. Vad är det som har hänt? Varför bryter de upp? Jo, den korta historien är Jimmys otrohetsaffärer hopar sig. Och en av dem har kontaktat Louise. Och det här är alltså, i sådana fall, inte första gången eh, vidare eh, så verkar det som att Jimmy mer eller mindre har blivit utslängd och det är lite oklart utslängd från sitt hem eller utslängd ur relationen Louise kan bli vansinnigt aggressiv de har haft det bra till och från men hon vill helt enkelt inte bli offentligt förnedrad fler gånger mm. så där är bomben jag har vetat om en del av hans affärer du har vetat om en del av hans affärer ingen av oss vet om omfattningen av detta eh, vidare då tydligen så har Bas David Bas, bördig av Expressen han har mängder med info som han har fått från diverse värsta, ilskna, dumpade älskarinnor, men då är det så att medierna har alltså tyst överenskommelse om att inte gå ut med otrohetsaffärer Såvida inte det inte sker någon form av avslöjande utomlands som man måste kommentera. Eller om det blir väldigt, väldigt uppenbart. Ja, det, det finns ju avsteg från det här skulle jag säga. Det här står kanske inte heller i de pressetiska reglerna. Så, men det, det är en inofficiell policy som i princip samtliga ja. större medieredaktioner i Sverige har. Med, med undantag typ. Ja, men just för Hentextra och så. Men Tiger Woods då? Och sådana... Ja. Äh, historier som sker utomlands kan man ändå rapportera om i svenska medier om det är relevant för svenskt vidkommande och i USA så har man ju en, en, däremot en kultur där man där otrohet är någonting som är väldigt omoraliskt, inte minst bland politiker och höga företrädare ja. i samhället Ja, det ses inte som något moraliskt problematiskt, och jag kan väl vara så tydlig med att vi har vetat om det här under flera års tid Vi har valt att inte gå ut med någonting för att vi har helt enkelt inte bedömt det. Som att det vore rätt att göra det här och just nu. Vi har inte haft all info som vi sitter med nu. Men när det får de här politiska implikationerna. Vi har ju väntat på att uh, krutdurken ska explodera. Och i mitt tycke så har de gjort det just nu. Och därför så blir det relevant att gå ut med den här infon. Um, jag kan bara innan vi börjar faktiskt uh, gå in på lite mer detaljer. Så, så kan jag också säga att jag har att höra från en källa att uh, Åkesson har isolerat sig. Det är möjligt att han sitter och speltorskar igen. Uh, det, det här kan förklara mycket av hans väldigt svaga framträdanden under den här kristiden. Han har helt enkelt haft tankarna på annat håll. Han har inte prioriterat partiet. Och nu när, intressant nog när partiet börjar göra saker igen och det är kanske för att man lämnar över ledarskapet till Vinge då. Och det är därför det börjar hända saker. Det kan ju vara just på grund av att de har genomgått den här krisen och Jimmy har sagt att jag klarar inte det här längre. Och då mm. har andra fått ta över styret och därför så har det börjat, börjat bli, bli ett riktigt parti med riktigt utspel igen. Men det är inte tack vare Jimmy i alla fall. och, och det här Nu ser vi ju liksom nu, nu, blev det, nu blev det så pass Allvarligt att Louise inte kunde vara tyst längre. Men Jimmy har alltså, Jimmy har en historia att under ett flertal år, jag minns inte exakt när jag började höra om det här, kanske var det 2016, senast 2017, att Jimmy har haft en rad olika affärer med kvinnor i partiet, utanför partiet, kvinnor som har varit utanför partiet och sen kommit in i partiet. Vi skulle bara för tidslinjen skulle säga där att det här, det här första namnet här vi ska inte läsa upp alla namn och så men, men, men där, där rykt började väl ryktena gå betydligt tydlig, tidigare än, ja, än 2016 så. egentligen. Men, men det var svårt att tro på det då. Det var svårt att tro. Det var en sekreterare till honom och det var svårt att tro på det för att det var så naturligt att de ryktena skulle komma om man har en kvinnlig sekreterare. Ja men... Har de någonting ihop? En kvinnlig sekreterare, attraktiv? Ja det är klart, men kanske inte den, ja eh, hur som helst. Det var, det var, det var oundvikligt att de ryktena skulle komma men det var ett rykte som gick då och jag avfärdade det. I efterhand så kan nog köpa att det faktiskt hände någonting och inte minst för att eh, den här sekreteraren och Louise hamnade i en mångårig fejd dessutom för att just mm. någonting skulle ha hänt. Ja, och det har ju varit då som sagt ett antal olika namn här genom åren. Och någonting som blev i alla fall på nätet ganska uppmärksammat, det var ju en kvinna då som på Facebook i en eh, intern grupp, kan man säga. Jag vet, vet inte hur pass intern är när har liksom... Jag tror det är åtminstone tiotusentals eh, medlemmar då. Eh, det, det är alltså gruppen Pink Room på, på Facebook som jag pratar om. Det är alltså en, en grupp som är exklusivt för, för kvinnliga Facebook användare. Och då var det var en kvinna eh, från där. Eh, det här var under 2018, där, som eh, påstod att hon hade haft en affär med Jimmie och eh, För att styrka detta gick hon ut då med ett antal olika skärmdumpar i den här gruppen och den här informationen då läckte ut i en tråd eh, på Flashback. De här skärmdumparna är väl numera raderade, men vi har ju tillgång dels till själva tråden som sådan, dels till skärmdumparna så som de var. Och jag kommer själv ihåg den här historien Chris, jag vet inte om du följde den. Men det är spännande Det finns ju en hel del i de här skärmdumparna som talar för att det här är sanning. Och inte minst att de inte ser ut var och Språkbruket är väl något som skulle kunna vara ifrån Jimmy. Det är olika detaljer. Numera har för övrigt Jimmy Åkesson, noterade jag bara här i dagarna, tagit bort sitt privata Facebook-konto. När den här tråden uppenbarade sig då hade han bytt profilbild fast den gamla profilbilden som fanns med i skärmdumparna den fanns fortfarande kvar om man bläddrade och såna där saker. Men i alla fall så är trovärdigheten i, i de uppgifterna eh, väldigt hög skulle jag bedöma det som. Men det blev ju då som sagt inte någon medial uppmärksamhet kring det här. Eh, inte minst då eftersom svenska medier har ju den, den policyn att de inte rapporterar om sådana här saker. Eh, men eh, det var alltså en, en eh, vad ska man säga, ett krograg eh, som Jimmy Åkesson hade hade Haft möjlighet att stifta närmare bekantskap med. Mm. Jag tror att vi något tillfälle där, om jag missar uppgifterna rätt, så, så hade de bland annat varit inne på ett rum i ett hus eh, någonstans i Körlsborg och då hade sätts stått och hållit vakt utanför dörren och sådana saker. Eh, men eh, det, det är intressant att nämna i det här sammanhanget ändå att eftersom vi, vi har ju sett ett mönster här, och vi ska ju komma in här alldeles på, på ännu fler sådana eh, mönster. Eh, kopplat till det här. Men, men de, de, den incidenten, utöver den här sekreteraren, då som arbetade tid på ICS-känsllet under också. Det har varit ett väldigt flagrant exempel på det här, eh, ja, det här beteendet från Sveriges partiledare helt enkelt. Och... Ja, Lollo har ju, jag vet inte om du skulle läsa upp några upp. Några, men Lollo kontaktade ju den här kvinnan också. Ska jag säga. Så hon kontaktade den här kvinnan och ville veta mer. Om vad som hade hänt. Ville ha belägg för att det här hade hänt. Vilket också den här kvinnan lägger ut då. Så inte bara Jimmy utan även Lollo var inblandad i den här historien. Och det är just det här som, som jag nämnde tidigare. Det här med att bli offentligt förnedrad. Jag bedömer det som mycket trovärdigt. Att det här stämmer. Och jag tror inte att den här vetebruden. Om man får använda ett sånt rasistiskt språkbruk. Att hon skulle ha någon slags kompetens att sitta och ja, genomföra ja, för henne avancerade Photoshop-dumpar för att, att framställa Jimmy så usel lag som möjligt. Utan det här, det här har ju hänt liksom. Mm. Han, han, han var otrogen, det kom upp på mitt rum ungefär, nu kör vi. Det är den stilen, det är de så dumparna såg ut. Så, så det här hände ju, det här släpptes i slutet på 2018. Gjorde du och det blev offentligt och jag tror inte någon media skrev om det, inte alternativa medier heller. Men det är uppenbart att det har hänt och det är väldigt funderande för Louise som är tvungen att gå runt och låtsas om som att de har någon form av lyckligt samboliv. Precis och, och man ska väl också flicka där att den här kvinnan, hon blev ju onekligen utmålad då som eh, på, på, på Flashback just i den här långa tråden som ja, in, kanske inte den vassaste kniven i lådan men det är å andra sidan väldigt vanligt i de här sammanhangen att man skjuter budbäraren inte minst på Flashback som fortfarande är befolkat av väldigt många SD-sympatisörer eh, där, där många liksom försvarar SD och Jimmy eh, den Store eh, i alla lägen. Så, så det är många människor som försökte ta eh, hennes trovärdighet av Daga skulle man kunna säga. Men eh, vi som är insatta det och vi som känner till eh, inte minst alla andra historier kring Jimmy och, och då ska vi inte ens prata om alla andra partier i SD. Vi kan ju bedöma de här uppgifterna på ett helt annat sätt då, än eh, då. Vi måste av eh, tidsaspekter bortse från de andra. De kanske vi gör ett... Eh, Reportage om i ett framtida LT. Vi kan namndroppa en, eller vi ska inte namndroppa någon, vi ska hålla oss från det. Det är en person vi ska namndroppa på slutet, för det är mest för att det är så hysteriskt kul. Och hon är så pass högt profilerad, så att det får gå. Men vi kan ju säga så här, vi har gjort ett, ett par ingående reportage om en viss kvinna med en exotisk bakgrund som förekommit i en rättegång för att hon har haft en relation med en riksdagsledamot. Som numera inte ens får jobba kvar på riksdagskansliet. Och det ska vi också komma till i del två. Hon sägs ju ha hamnat på listan. På grund av att hon hade en relation med den här riks riksdagsledamoten. Men vad vi har fått information om. Så är inte tack vare den relationen med honom. Som hon kom på listan. Utan det är tack vare en relation med den gode Jimmy. Mm. Och det finns, äh, det finns äh, olika his historier äh, om det här bland annat från Almedalen nu senast nu, 2019. Äh, nej, jag, jag korrigerade till, till 2018 då, där den här kvinnan då ska ha följt med Jimmy Åkesson äh, till en toalett efter en blöt efterfest och efterfesten ägde rum då där i Almedalen på... Jan Emanuelssons lyxbåt grandma faktiskt. Och då ska den här kvinnan då ha följt med honom till en toalett och det har varit en hel del vittnen kring det här. Det är en av de historierna kring just Jim Åkesson och den exotiska yeah. kvinnan. Och den båten förekommer även i förundersökningsprotokollet. Jag tror även den finns med i själva domen för den här kvinnan redogör för de här festerna på den här båten och att hon i detta sammanhang träffade Stefan Jakobsson. Det är ingen hemlighet. Så den båten har fungerat som ett nav för olika typer av kvinnoaffärer. Vi ska väl ska vi stanna lite. Det som Lolita Express. Ja, alltså det är väl inte nu ska vi inte liksom sitta här och överdriva. Sanningen är illa nog men Visst, alltså det är, väl, det är väl lagliga kvinnor då så, som... Ja, ja, ja, jag antydde ja. ingenting annat. Så nej, nej, nej, precis. Uh, bra. Men uh, vi ska stanna lite i, i partiet då. Vi har ju en, uh, en ung svenska här uh, som, uh, som han också sökte kontakt med och hon var lite uh, oförståndig. Hon tyckte att det här var så pass häftigt att hon gick och visade upp alla de här uh, pinsamma meddelandena. Eller hur var det? Ja, precis. Det här är nog svenska som har varit med ett antal år eh, från eh, huvudstadsregionen, ska jag väl kanske säga då. Och hon eh, har väl haft eller inte haft olika positioner, men har syns väldigt mycket. Och hon tyckte att det var jätte, jättehäftigt, jätte, jättehäftigt att eh, Samfokraternas partiledare då hade eh, smsat henne, som jag förstår det. Det var lite oklart om det var just Facebook Messenger eller om det var regelrätta sms, men i alla fall textmeddelanden. Den, från Jimmy till den här unga kvinnan där han eh, frågade henne om hon ville ha eh, sexuellt umgänglig med honom. Jag eh, vet inte exakt hur, hur, hur eh, hon, eh, han formulerade sig men hon var i alla fall alldeles geistad eh, och betuttad över det här och eh, visade också mer upp de här meddelandena på en av ungsvenskarnas eh, konferenser och där och då skulle man kunna säga att hennes karriär dog ut inom särbemokratin nu har den här unga kvinnan synts i en massa andra sammanhang ändå. Men ja. hon, hon, hon ja, gick runt och spred det här som en vattenspridare, som en dygnspridare. Jag minns att jag själv personligen tog kontakt med henne faktiskt vid den tiden. För att jag var intresserad av de här uppgifterna. Men hon bad mig personligen att dra åt helvete. Då, hon, <laughs> vi hade ingen bra relation då kan man säga. Men, men det här är någonting som, som har varit ganska känt ändå inom partiet. Att den här unga kvinnan har gått runt och visat det här. Och... Att Jimmy också precis som är den här Söldesborgs kvinnan, har varit så pass oförsiktig att han har skickat de här meddelandena ja. inte på, på några wicker eller signaler eller någonting, utan eh, antingen är sms eller på Messenger där allting sparas för evigt i princip. Ja, precis. Vi har ju då vidare en till sekreterare här då, till Jimmy som, som det har faktiskt det var det var faktiskt en av de första uppgiften jag hörde i modern tid på att någonting inte skulle stå rätt till. Den här affären som, som han har haft med sin andra sekreterare, sin kaffeflicka som jag har kallat henne för i flera år. Och hon fick ju då se det mer. På tal om att inte göra det här. Det här är inte politiskt. Det har ingenting med politik. Här, det är privatliv. Låt dem vara. Hon är numera en av folket. En av svenska folkets främsta företrädare. Jajemensan, socialkonservatism. Jajemensan. Hon sitter nu med i riksdagen. Har ingen ja. kompetens, ingen bakgrund. Har inte utmärkt sig på något sätt. Helt plötsligt får hon en riksdagsplats. Affischnamn och inte... till och med va? Ja, affischnamn och... Jag, jag ska inte ens säga vad som dyker upp om man slår in SD.se. Det är... Det kan vara en bild på någonting, jag vet inte vad det är för men Hint, hint! Hint, <snitt> Släng, hint! Slänger gå på Gå in på sd.se, jag vet inte w vad som kommer att rappa dig där. W, W, w sd.se. Det är inte ens du behöver W-na. Det, det är bara att gå in och titta på de här fishbilderna, vad som dyker upp. Mm. Ja, är, och, och där har vi... Ta talande bildspråk, må jag säga. Aa. Välkommen till folkrörelsen så här och vi har ju lite här också det här, alltså jag vet att folk tror nu att vi, vi sitter och hittar på vi sitter och, och ljuger så att, det, så att det står det härliga till men eh, ponera här, ponera att det är utöver den här uh, riksdagsledamoten, men finns en annan riksdagsledamot kvinna såklart också så det så, inte eh, och hon har också haft, haft, haft en affär och dessutom ytterligare en, en tjänstekvinna då. Och det här har ju tydligen varit någon form av, inte en menage attra, det har liksom varit en fyrkant, eller så här, det har varit en rotation <går> mellan, mellan olika kvinnor som jobbar och har fått jobb eller har blivit befordrade på grund av detta. Det behöver inte alltid vara så att det finns ett politiskt eh, intresse. Det kan uppstå någon form av Attraktion, jag säger inte att det inte har hänt någonsin, men att helt utesluta det politiska som folk sitter och gör, det är helt, det är helt befängt att göra det. Det finns väldigt, väldigt tydliga politiska implikationer av de här affärerna och vi blåser nu taket av SD Skithus och exposar en del av det här för att sanningen måste fram. Ja, det här, nu när det ligger ute också på det här sättet så innebär det att Jimmie Åkessons partiordförandeskap är en jäkligt stor säkerhetsrisk för SD inför valet 2022. Så är det och det har varit det länge. Och det är svensk media som har hållit Jimmie på ryggen. Ja, kan ni, kan ni tänka er det? Hmm... Alltså allt det här talet om att media ja, vi jobbar, vi är oppositionspartiet vi jobbar mot allt och alla. Nej det stämde 2010. Det kanske stämde 2014. Det stämde absolut inte 2018. Utan mm. eh, Jimmy också hålls om ryggen av etablerad media och av alternativmedia ska jag säga också. De flesta alternativmedier känner till de här historierna och berättelserna. De känner till affärerna och de väljer att inte exposa honom heller. Jag kan förstå det mer i alternativmedias fall. För visso, jag, jag har inga problem med mediepartiska. Låt oss vara det, det finns ingen som inte är det. Vi i LT har ju valt en väg där vi agerar lite frifräsare. Vi kan kritisera AFS ena dagen, SD andra dagen, KD, L, MP. Välj. Vi vill peta där det gör lite ont. Ja, absolut. Och, nej, men alltså, det är precis som du säger, alltså, det är en säkerhetsrisk. Jag menar, tidigare i svensk eh, politisk historia så var ju till exempel eh, politiker eller diplomater som var eh, homosexuella eh, betraktade som en säkerhetsrisk när homosexualitet i Sverige var eh, olagligt och sådana där saker. Eh, nu är det inte det längre sedan ganska många år tillbaka, men, men oavsett vilket, just det här sexuellt vidlyftiga beteendet, är en säkerhetsrisk. Inte minst för olika, alltså alltifrån utländska underrättelsetjänster <laughs> till, till, ja, till, till andra aktörer liksom som har en hållhake på dig. Och här har ju Jimmy haft olika laster i, i bagaget. Det här med till exempel som han också var inne på. Men, men det är ju självklart så att, att det är en säkerhetsrisk och det är så man får betrakta det. Och sen, Definitivt finns det politiska äh, implikationer. Som sagt, vi pratade ju här om den här äh, affischflickan äh, då. Alltså, och det ska man säga att också. Hur gammal Jimmy Jimmy Alltså Nu vet jag vara var polis här, men Karn är ju 40 år. Flera av dem här är i 20-årsåldern någonting. Äh, inte alls. Äh, Ingen är ju i hans ålder. Alla är ju betydligt yngre i alla fall yeah. kan man säga. Och, och du har ju två två tjänstkvinnor här som jobbar på Samkaternas äh, riksdagsliv mer eller mindre som är, eller som är i de kretsarna nu äh, som har liksom lyfts fram och blivit befordrade de har det här affischnamnet de har den här andra riksdagskvinnan som du var inne på nyss, äh, hon har ju synts till de offentliga sammanhang för Samkaterna äh, andra kvinnor så att, så att det är klart att, att de här blir befordrade på olika sätt, de får ju en belöning ja. när de så att säga, så på benen åt partiveden. Ja, är så är, enkelt där. Vi så en, inget på. Precis, vi är en ung svenska här. Jag bara kollar upp nu, 21 år gammal. Till exempel. Det här, här har vi ju det klassiska, eh, alltså det, det snackades i, i MeToo om mak maktstrukturer och män med makt... Hon är till och med 21 år gammal, säger jag. Ja, jag, är sa, jag sa 21 år. Ja, du sa. Ja, jag sa 21 år. Eh, och hon eh, hon har ju då sett en man med en maktposition och vi vet kvinnor och makt hur de går igång på det. Och ser det mera då så sker ju den här transaktionen då. Och jag ska inte säga att hon är prostituerad. Men jag säger att det sker en form av transaktion där hon attraheras av makt och potentiella möjligheter i ett parti. Och uh, Jimmy attraheras av uh, hennes ungdom och kvinnlighet. Och de gör en slags transaktion. Jag, jag säger inte att jag principiellt tycker att, att det är någonting fruktansvärt alla gånger, att alla män med makt aldrig någonsin någonsin ska få utnyttja sin makt för att få sexuella, eh, få sexuella fördelar av det. det. Det är liksom Jag köper det. det. Det är en del av att vara människa. Men vi hade inte gjort det här avslöjandet och den här exposen. Om det hade hänt med någon kvinna ute du vet, i Knäckebyhult någon medlem hit och dit etc. Det är en sak. Om han har affärer vid sidan om och sköter det diskret och, och, och inte eh, låter det påverka politiken. Jag hade ärligt talat inte brytt mig särskilt mycket om jag ska vara helt ärlig. Det här är något helt annat. Här ser vi ju och det här finns en tradition av det SD att män med höga positioner konsekvent utnyttjar unga kvinnor förstör deras möjligheter eh, att eh, ta sig seriöst i partiet eller kanske ännu värre. Vi ska ju veta det att för varje kvinna som lyckas göra karriär på det här så är det kanske fem kvinnor som känner sig brända och utnyttjade och lämnar. Så jag har ju sett ett parti där, där det konsekvent har varit så att unga kvinnor har kommit in vill att göra någonting seriöst och sen så har de liksom fallit för grupptrycket och de har blivit lovade saker och de har utnyttjats och sen har de insett vad som hänt så lämnar de helt enkelt. Och jag, jag har faktiskt jag har, jag har tagit upp det här. Det här är inte någonting som jag kommer på när jag sitter här nu. Utan jag reagerar på det här väldigt, väldigt tidigt. Alltså den här kryssningen vi talar om 2011, januari 2011. Jag kan säga att jag redan där och då gick och gjorde min stämma hörd Och berättade vad jag tyckte om det som försik på den kryssningen. Och sen så har eh, återkommande varit, varit ett problem. Och jag har faktiskt tagit strid för det här internt. Det är ingen efterhandskonstruktion. För, för transparens skull, Jag visst, jag har haft förhållanden med andra kvinnor i SD. Men jag har aldrig någonsin på något sätt använt det som ett sätt att sedan befordra dem och belöna dem etc. Utan det har, det har skett på helt andra grunder. Och det är väldigt, väldigt få ska sägas. Uh, till den graden att jag blir ifrågasatt, varför har du inte förhållanden med massa kvinnor? Vad är det för fel på dig, ungefär? Med med massa implikationer där. Men, men så är det i alla ja, fall. Det, det, det kan jag bekräfta att ja nu. <laughs> det är lite partiskt. Ja, jag vänta nu, jag ska bara klippa bort det. <laughs> Nej, men du Nej, känner men, mig men, och... ju, men just så där att, att, att, att folk har haft äh, frågeteckning kring dig, Chris. Varför du inte liksom, ja, men varför har du inte liksom mär, märkat mer uh, och, och, och visst jag, jag ska inte heller jag ska inte vara, ska inte vara fullt transparent där men men jag kan bara konstatera att det är en partikultur inom särnkraterna, eh, lite grann att, att, att, äh, att, att vara på det här sättet och det, det här kommer ju från den högsta partiledningen med Jimmy Åkesson med framförallt Mattias Karlsson. Det här är något som sipprar liksom ner i partiorganisationen. Ja. Det var eh, och så finns det några början. som har lite mer principer och moral. Till exempel du. Eh, men, men jag menar bara att liksom det här är ett utbrett beteende inom partiet. Och det sanktioneras indirekt av partiledningen. Eftersom de sätter ju liksom standarden på något ja, sätt. Ja, alltså, jag försöker absolut inte sätta mig på pedestal i något sammanhang. Men, men jag är faktiskt... Jag är inte en person som leder en stor organisation heller. Hade jag fortfarande varit representant på så hade jag försökt hålla mig själv betydligt högre. Och då hade det verkligen varit eh, tal om att leva som man är. Jag tycker att man ska göra det i alla sammanhang oavsett. Men jag gör faktiskt distinktionen mellan mig själv som privatperson någorlunda. Men som en slags semi person. Och, och, och en person som leder ja, Sveriges största, näststörsta, tredje största parti. Det beror lite på hur man ser det nu vi har gör den distinktionen. Och det här är någonting som jag har sett under väldigt många år. Jag har aldrig talat klarspråk om det egentligen. Inte ens när jag började frifräsa. Och lämna det hela SD. Då hade jag kunnat blåsa taket på det här st skithuset Men jag valt att inte, inte göra det. Du har heller inte gjort det. Uh, och du kan vara ett frispråk också. Utan vi har väntat iakttaget sett. Kommer det komma tillfälle när vi känner att vi kan gå ut med de uppgifterna. Och vara ärliga. Och det, det tillfället har kommit nu. Och <laughs> mm. där är vi helt enkelt. Och... Vi kommer att gå över den här tiden redan. Jag ser att vi har nästan hållit på en timma nu. Så jag tror att vi måste försöka börja runda upp hela det här segmentet. Och det är en del kvar. Men vi kan väl ta det sista, det sista fallet här. Av, av de vi känner till i alla fall. Där kan vi faktiskt namndroppa någon. Du får välja det. Det är din historia. Ja men precis. Vi har pratat om de här riksdagsmötena Och de här tjänstekvinnorna, tjänsteflickorna, kaffeflickorna och så vidare. Vi ska bara, bara lämna ett visst förbehåll här att det kan vara ännu fler namn för att Jimmy Åkesson tillsammans med bland andra Mattias Karlsson har ju varit ute på turné flera gånger ute landet och i flera av de här turnéerna har de ju varit mer eller mindre rockstjärnor Vi vet att Mattias Karlsson till exempel har, har passat på att snaska och smaska på de här turnéerna vi är, lite okla, vi är lite på det oklara med hur det har varit för Jimmy Men vad vi inte är på det oklara med det är ju att Ja, och här kommer en namn då. Eh, Paula Bjäler har <laughs> hånglat upp Jimmy Åkesson eh, via tillfälle här. Uh, eh, om jag minns rätt så, så var det här... Eh, det var väl på en av de här festerna som Jimmy och, och Louise hade eh, nere i där, även om Det var i villan eller i partilokalen eller Annorstädes städes i, i, i, i Söldsborg. Men, men det här är en historia som jag har hört flera gånger tidigare. Eh, och hon hunglade upp honom och hon har även, jag, vet inte, jag tror att det var vid samma tillfälle då, eh, i alla fall så är det bekräftat att hon har även spytt ner i Åkessons soffa Den hon <laughs> var så pass redlöst eh, brusad. <laughs> och Louise Eriksson eh, och Paula Bjäller var ju tidigare eh, bästa vänner. Ja, bästa, gullig, åh så fin. Ja. Den typen av, den typen <laughs> ja, av vänner. Ja, oh, men lite sådana Den förtalska kvinnliga äh, vänskapen. Ja. Liksom. Äh, de hade en sådan vänskaplig äh, relation, de två. Paula och, och Lollo. Men äh, efter det här så började ju Lollo hata Paula. Och Paula det började, började också hamna lite mer ute i kylan kan man säga. Äh, men, det, men där har, har vi ett namn i alla fall. Paula Bjäller bekräftad för att ha hänglat äh, upp Jimmy Åkesson. Äh, och klassen. det här, i och med att Louis också började då <kört> hata henne, eh, det, det tyder ju då på att det har funnits känslor här. Vi har ju benämnt det här hittills som, en, som, en, som ett skenförhållande. Men vi ska också vara tydliga med att det har ju faktiskt varit känslor eh, från både Lolos håll men även Jimmys. Eh, I i Lolos fall så hade vi det här med Paula till exempel och att hon har hört av sig till de här kvinnorna, i alla fall en av dem för att se om de här otrohetsrykterna stämmer. I Jimmys fall så... Jag tror jag redogjorde lite kort för det. Det här var sen under 2010, till typ våren 2010, strax innan SD sticksade sin täderna, några månader senare. Då var ju också också så pass redblöst brusad vid ett tillfälle när vi hade varit på den här gamla partikansliet då. Så jag kommer ihåg att det var Jimmy, det var Lollo, det var jag, så var det inte alltid någon eller några till. Uh, och vi, vi hade typ suttit och supit lite grann tror jag och, i bunkern och, och, och där, där i Och Sen skulle vi gå till något uteställe på Medis. Uh, Jimmy Åkesson då gick lite framför Lollo och mig. Så, så gick Lollo och jag och pratade med varandra. Och tydligen enligt Jimmy då, så gick jag för nära hän och pratade för länge med henne. Så på fyllan där så, så fick jag en jävla avhävling av Jimmy <laughs> också som som, som som sa håll dig bort då ifrån henne. Jag kan inte imitera hans äh, dialekt fortfarande. <laughs> eh, och, och, och se det mera och det har ju till historien så blev han inte insläppt på det här ute istället på mediasvåt ja. att vara så pass packad. Ja. Och, och det har varit andra sådana fall i alla fall där Jimmy har visat liksom ändå svart sjuka och känslor ja. igen. Jo, jag kan. Så jag det kan. har inte varit ett skenförhållande från början. Jag kan bekräfta det också. Jag ska tillägga att jag insåg att de här Olika typer av festerna hade en tendens att spåra, och jag vill inte vara en del av det. Jag vill inte själv göra bort mig på något sätt. Så jag valde att avstå från många av, av de här sammankomsterna. Jag var inbjuden på allting, inklusive Glittefesten. Oj, Akåve. Ak var, var det, det djurfesten också? Eller? Äh, djurfesten minns jag inte. Men Akåve, jag, jag undrar vad som kommer hända med dessa Glittefesten nu. De har ju tidigare anordnats i parets gemensamma hem. Och sen så har de approprierat tydligen det lokala partikontoret för de här festerna. Vilket man ju kan ställa sig frågande till. Och det var ju en, en, en del av Stefan Jakobssons försvar var just att Glitterfesten var en partisammankomst. Eftersom det höll sitt parti uh, i partihögkvarteret i Söversborg. Och alla partister var inbjudna Och det finns en väldigt märklig dynamik i sd det här med att festerna och de som bjuds in, det är den inre cirkeln. Och det tror jag saknar motstycke i de andra partierna. Alltså det, det, det svarta pillret här, det är ju att det är de andra partierna som skyr konservatismtiteln och beteckningen. Som faktiskt lever mest konservativt och på något sätt hederligt svenskt. Som lever i stabila förhållanden, som inte har den här festkulturen där vägen in i de innersta kretsarna och, och, och också då eh, vägen till de högsta positionerna går via eh, festinbjudan till residenset i Söversborg. Det, det, det, det är det som gjorde det också att jag kanske hamnade utanför den inre Och jag undrar om inte det har funnits en kultur av kompromatt Kompromat, hur säger man? Kompromat. Kompromat, det vill säga att man sitter och har de här hållhakarna på varandra. Och att fästerna blir ett sätt att, att eh, fördjupa den gemenskapen på. Och, och det, det är liksom det här som gör att exempelvis en sån som Stefan Jakobsson, trots nu fällande, två fällande domar, då, både i Tingsrätten och Hovrätten för vad var det, 39 fall av bedrägeri, trots det får en retreat, en, ännu en position i SD. Uh, och I princip samma jobb som man har, bara att uh, han, han kommer att jobba på ett annat sätt. Vi kommer in på det sen. Vet du vad jag tror att vi gör? Vi tar ett beslut här live nu. Uh, och Om inte du håller med så bort det. Men jag tycker att vi har ett par sidor till av det här uh, som vi inte hunnit gå igenom. Jag föreslår att vi lägger det bonusavsnittet. Så folk som vill höra mer om det här får ta del av bonusavsnittet. Patreon.com-lugnarnastempel. Och så ska vi istället gå vidare med... Det här, det här får bli någon, någon typ av sneak peek. Men eh, som sagt, som du, som du är inne på. Det finns ju flera sidor här. Och då, då ska vi inte ens prata om alla de sidor som vi har klippt bort med material. Eh, för att det, jag kommer i den ja. stora saxen. <laughs> ja, exakt. Stora hammaren här. <laughs> hammaren <och> skäran. <laughs> på, på PG. Du är hammaren som vill hamna till ledningen. Jag är skäran som vill skära bort det, det absolut värsta. Oh, har vi en showtitel här? So sovjet, sovjet Hamman analogiet. och skäran. Där kanske var vi har showtiteln. Metafor bekräftad. Ja, verkligen. Nä. Där har vi det. Nej, men så här är det. No, no bullshit. Vi har mycket mer material. Vi har, och som jag, som jag inledningsvis sa här också, kära lyssnare, så, så är det så att vi hade ett fullspäckat avsnitt redan innan här så att det här liksom kom in som en, inte som en bajnsmacka och kanske inte som en skänk från, från, från ovan heller men det, det kommer in i alla fall och exploderade i, i vår showprepp här. Så vi har så mycket material, vi kommer att och betalvägga den och ja, det, det får ni väl avgöra själva om ni vill ta del av den eller inte men det finns mycket mer där, det kan du lita på. Om ni gillar det ni har och vill höra mer Gå in på patreon.com Snedsträck Lognarnas och bli medlem idag För ett par tio får ni tillgång till bonuslössnitt Varje vecka, livesändningar och djupdykningar Nu tillbaka till showen Ja, varmt välkomna tillbaka Vi ska prata lite grann om optionsmätningar. Här i veckan som gick så har det ju Presenterats ett antal sådana och först ut i måndags Så var ju då eh, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap beredskap, MSB, där har man låtit då det som numera heter kantar-sifo, göra en optionsmätning en undersökning bland svenska folket kring hur man ser på coronakrisen och vad man oroar sig för. Och som vi har kunnat konstatera i den här podden så och det som jag också har sagt att, att det står mig uppe i halsen, det är ju det här eviga fokuset på just plånboksfrågorna. Det är så, det är så den, den politiska debatten har utspelat sig under den här pandemin i Sverige. Och det här är något som också återspeglar sig bland de tillfrågade. Det är 4 600 personer ungefär som har svarat på frågor här kring vad de är oroliga för. Och det som svenska folket, enligt den här mätningen i alla fall, är mest oro oroliga för det är ju att arbetslösheten i samhället ska öka, att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem och hur våra välfärdssystem ska klara av effekten av coronaviruset. Där är det 87, 87 respektive 72 procent som eh, helt och hållet eller i ganska hög grad instämmer i de här påståendena. Eh, noterar här eh, i, i den här mätningen då att eh, påståendet att intryck från andra kulturer och platser minskar över tid. Där är det bara 18 procent då som helt och hållet eller i ganska hög grad instämmer. Men eh, sen kommer vi såklart även på fjärde plats det här med sjukvården att den inte har kapacitet att omhänder ta eh, anhöriga eller den själv. Men eh, just de ekonomiska frågorna är väldigt dominanta. Även värdet på mina besparingar sjunker, kommer på en femte plats. Så det är ju i första hand ekonomin. Eh, it's the economy, stupid. Ekonomin. Eh. Det hade varit intressant att se en ja. komparation med andra Så... länder i samma, med samma frågeställningar och se hur resultatet skulle bli. Och Sverige är ju ett land som inte har gjort sig känd för världens bästa äldreomtagande direkt. Utan de äldre har vi rationaliserat bort, stuvat in på äldreboenden. Jag kan förstå och ha full sympati för att varje enskild familj självklart oroar sig för ekonomin. Det är fullkomligt naturligt. Man har barn, man har bil, man har villa som vars amorteringar ska betalas av etc. Jag har full förståelse för det, min djupaste sympati. Men det är också så att de här människorna, om man ska säga någonting till svenskarnas försvar då, då vi kör lite, jag kör lite djävulens advokat här mot din djävulens advokat, så kan man väl säga att det här är frågor, blånboksfrågorna är det som har cementerats och lyfts upp, lyfts upp i svensk politisk debatt som det absolut viktigaste. Man kan också under, under hela efterkrigstiden och det är det hela socialdemokratiska projektet går ut på. Och det är det som har varit bestyrsprojektet Sverige. Det är så vi har gjort oss kända uh, i, i resten av världen för att vi har koll på ekonomin, låg arbetslöshet uh, generös välfärd. Man kan också fråga sig här uh, ytterligare en aspekt är ju att är det så, alltså vad kommer först här, hönan eller läget? Är det så att svenska folket var väldigt oroade för plånboksfrågorna och att det fick genomslag i den mediala och politiska debatten? Eller är det så att den mediala och politiska debatten har centrerats sig till att han, han, handla, handla just om plånboksfrågorna och att det har smittat av sig på resten av befolkningen? Alltså svensk näringsliv har ju gjort en push som jag tror när allting är sagt gjort, vi får se som det största framflyttandet av positionerna sedan striden om löntagarfonderna på 80-talet. Då inte ens du och jag var knappt är medvetande. Jag kanske var född och du var inte där. Så det här, ju, det här är ju intressant att se. Och det är, som du säger, det är beklagligt. Och som stockholmare så, så kan jag ju säga att jag tycker att det är jäkligt trist att alltså det här med att folk rör sig ut i drovor. Jag var nere och skulle handla någonting och den lokala pisskrogen var liksom mer än halvfull och folk stod på danskout och sådär. Och Folk struntade i det här men till och med Hanif Bali, veckans så har, har ju släppt hela sitt ätsande och går ut och, <går> och käkar en fin lunch på Strandbryggan på Östermalm med sina pooler. Han var där med någon okänd kvinna för att Hanif, hey there Hanif, what you doing there? Uh, jag bant honom lite grann på Twitter för det och försökte corona-skamma honom. Men kontentan men men är, <laughs> är att jag tycker att det är respektlöst åtminstone. Uh, jag tycker att uh, nu när vi har en situation i Stockholm säger man då sjukvårdsdirektören att vi, vi står inför ett kaos här. Vår, uh, intensivvårdsplatserna är femdubblade. Kapaciteten i nådd. Det ligger tolv under intagen. Alltså, bara optiken i sig tycker jag är det är kanske det jag stör mig på mest. Det är inte, det är inte ens de rena konsekvenserna, vilket jag inte har tillräckligt mycket kunskap om för att uttala mig, men det här liksom obrydda mot, mot de äldre. Alltså den här respektlösheten när vi har så pass allvarlig situation att folk går ut och. och tycker att deras, deras tristess på något sätt väger över. Jag vet inte. Jag, jag lite, Dis, disrespect. Jag blir lite berörad. Men vi, vi, ska, inte, vi ska inte... De in respektar en... inte de äldre. Äh, de Nej, det är väl signifikant för, för det Sverige som jag har sett växa fram under många decennier. Ja. Jag utgår från att det var annorlunda i Sverige för sig 100-150 år sedan. Jag tror att det kanske var... Tog hand om sina äldre. Och man, kanske man inte hade var stor det. familj och så som man har mer i historier. Eller i Sydeuropa idag. Jag ska bara S säga en uh, sista kort sak här om den här msb sifo och det är att uh, de har även tittat närmare på hur svenskarna har ändrat sitt beteende. Och i topp uh, hamnar ju det här med att uh, tvätta händerna oftare eller mer noggrant. Uh, där är det uh, 85-86% som har börjat göra det. Uh, undviker även att skaka hand. Uh, näst, nej inte näst utan längst ner kan ni säga vad, vad, vad svenskarna absolut inte har börjat göra under den här mätperioden mellan, ja, vad blir det, 20, till, 20, 20 mars till 20 april? På, på, två, de, de, på två, två eller tre procent hamnar munskydd. Ja. Yeah. Använt munskydd-skyddsutrustning bland människor. Mm. Man blir fortfarande betraktad som totalt UFO i Sverige om man gör så, uppenbarligen. Det har ju du också noterat. <laughs> Det till saken höj nu också att nu har affärerna, när jag var nere och körde mitt munskydd och mina simglas ögon och sådär, då, då fanns det ju ingen som helst uh, ingen som helst typ av rutin i affärerna för hur man skulle hantera det nu har man i alla fall infört uh, lite distansering i, i kassan, i kön, man har satt plexiglas etc, så att förhoppningsvis så, så kommer det att minska eventuellt smittspridning i affärerna så det, det är ju i alla fall det är positivt, men ja, jag, jag tycker att, det, för mig har det handlat väldigt mycket mer om att man inte vill synas med en mask man vill inte sticka ut, än att det har handlat om att man inte har tillgång till någonting för att, för att allting är, är rimligen bättre än ingenting i det här läget, alltså man kan göra en mask hemma och papper av papper av, av av tyg och sådär alltså det, det går, det, det har en viss effekt jag, jag kan inte säga exakt hur mycket, men, men en viss effekt har det i alla fall så det, det har mer med att man inte vill sticka ut och mycket mindre med att man inte kan få tag på någonting. Så, så låt oss vara ärliga i alla fall. Säg som det är bara. Ni, ni vill inte gå runt och se ut som puckorn. Ja, precis. Det Virgin uh, non-mask kontra Chad. Blöjmask, ja. precis. Mask, precis. Yeah. Ja, uh, och i andra opinionsnyheter då, uh, så har vi sett uh, att uh, SVT Novus har uh, tagit tempen. Uh, här var lite märkligt att det var alltså över 7000 slumpmässigt utvalda personer som tillfrågades av knappt 4000 valde att delta. Det är en liten parentes. Men den stora nyheten här i SVT Novus här i veckan det är ju att uh, den här trenden för socialdemokraterna den ser verkligen ut att hålla i sig. Uh, för uh, socialdemokraterna lyfter Eh, återigen och har nu stöd av 30,4 procent av väljarna och det är alltså en ökning med 4,8 procentenheter så den här grafen den, den går verkligen upp. En graf som däremot går ner det är ju den för eh, Sverigemokraterna. Eh, vi pratade ju en hel del om Estela tidigare och du sa att de, att de har backat och det, det får man lov att säga. De hamnar i den här mätningen i alla fall på eh, 19,7 procent. Det är alltså en minskning med 2 0,3 procentenheter. Graf går ner. Och visst, i alla de här sammanhangen, inte minst när olika partisekreterare ska bli tillfrågade om de här mätningarna så brukar man säga att ja, det här är en enskild mätning och vi måste titta på den långsiktiga trenden. Men den, den, jag vet inte om den är långsiktig, men det är en trend som har hållit i sig ett antal veckor nu, kanske till och med månader här under våren i samband med pandemin, det är ju det att S ökar och SD minskar. Och det var inte allt för, all, för länge sedan som SD faktiskt var största partier med mätningarna men nu är alltså socialdemokraterna över 10 procentenheter större än SD. Ja. Och det är väl kanske lite det som Mattias Karlsson också har sagt och refererat till som att SD befinner sig i ett allvarligt läge nu. Vi ska komma in på det lite senare. Men en annan, ett annat parti som, som verkligen flunkar det är, ju, det är ju Liberalerna. Alltså det är, det är flera partier som, som minskar men Miljöpartiet till exempel 3,8 ligger under 4% spärren till riksdagsvalet. Men Liberalerna de ligger på ytterligare minus en procentenhet det att säga 2,8%. Och då, då, ju, då, då uppstår ju den här frågan, när ska lejonpungens bus- och lekamrat, till tillika afrosvenska läderälskarina kastas till vargarna? Du säger Nianko-Saboni. För den här Saboni-effekten som någon, någon gång pratade om, den ja. har ju verkligen inte synts till. Ja, ja Den här jag, ung, typ hyfsat ung, rasifierad, det vill säga neber... Kaxig attityd, nya tag eh, vinkeln som man försökte sälja in henne på har ju kapitalt misslyckats för att vad folk vill ha är bra politik. Tiden för den typen av signalering den har nog passerats och jag tycker att det är kul att man i det här sammanhanget nu, Expressen gjorde en lång fluffartikel om Alice Ba som faktiskt inte är alls på samma nivå som eh, som Nianko är ju trots omständigheterna Hyfsat intelligent. och eh, har varit med och varit med länge och kan sin skit. Sen så tror jag att hon är extremt svår att göra med som person. Hon är inte särskilt sympatisk och så vidare. Eh, men eh, Alice Ba är ju faktiskt, alltså hon är typ, om, om, om vi säger så här: Om Sabuni är typ en, en bra ledare i expressen, så är Alice Ba motsvarigheten till någon typ av eh, lätt- och ledig krönika i Hent i veckan. Alltså hon, hon har ingen substans överhuvudtaget. Hon går väldigt mycket på eh, person och att ligga rätt i tiden. Eh, och att attrahera du vet, den här lite mer eh, letsamma mänsa. Oh, ja, jag är intresserad av politik. Sa ingen som någonsin hade någonting att tillföra till politik. Man är inte intresserad av politik, man är intresserad av frågor som är politiska av sin natur. Men det är, det är den här karriärkvinnan, unga karriärkvinnan lätt blåsta i innerstäderna som hon lockar, och att hon nu lyfts fram som potentiell räddare för MPD är patetiskt. Hon kommer ja, nej, vi, patetiskt. Har, vi har ju sett som sagt, hur det har gått för Liberalerna, ja. med, med de här med, med en rasifierad hudfärgs- och uh, funktionsnedsatt person. Uh, vi har sett hur det har gått för Feministiskt initiativ. Eh, det, det går ju inget bra liksom Vänsterpartiet backade ur när man förstod vilken fadest ja. det skulle bli alltså, är inte, hon är inte hon är inte dum i huvudet alltså, hon är inte det, hon för sig på ett sätt som är respektabelt, men det är, liksom, det är inte det som behövs och hon inger inte förtroende och det är ingen som ser på henne och tänker att det här är en person som kan leda andra personer svenska män och kvinnor, alltså, det, det är liksom inte så det fungerar, det är tyvärr de har översålt sin position helt enkelt det, det funkar inte och hon kommer inte tas på allvar av svenskar av olika ansöker och det kanske finns vissa rasliga eh, underläggande faktorer där men det är ingenting vi förnekar, det är ingenting vi har eh, något negativt att säga om, det är så människor fungerar, ta det. Och sist men inte minst i den här opinionssvängen så släppte även då SVT Novus en, en annan mätning, inte bara, inte bara en mätning om partisympatierna utan även om förtroendet. Och där ser vi att det är ett fortsatt högt förtroende för regeringens hantering av coronakrisen. 63% procent av de tillfrågade har svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för hur regeringen hanterar frågan om... Coronaviruset, det är en nedgång med en procentenhet sedan slutet av mars. Folkhälsomyndigheten, samma sak. 73% nu, 75% innan. MSB, där är det en minskning från 61 till 57. Så visst, men det är en alltså mikroskopisk minskning, men det är på marginalen. Det kan det vara ett statistiskt mät fel. Det ligger inom fel marginal i alla fall. Men sist men inte minst då. Även äh, medierna har äh, ett starkt förtroende. SVT har backat från 66 äh, till 61 procent. Särskilda har det från 61 till 59. Men även det är en väldigt små minskningar. Så generellt sett så har mer än halva befolkningen ett väldigt starkt till en väldigt stark tilltro till, till de offentliga institutionerna äh, i den här pandemin. Och Vi får se hur det blir framöver. Vi ska inte... Gör några profetir och här inga siffror, bingo. Men eh, vi kommer alldeles säkert säkerligen få anledning att återkomma till olika uppgångsmätningar kopplade till coronapandemin. Ja, vi ska återkomma till SD nu och nu ska vi rosa lite grann. Eller, ja. eh, jag vill eh, i alla fall lyfta fram deras utspel om det här med Sossarnas svek mot väljarna. Uh, inte minst och kanske i synnerhet vårdpersonal. Jag tycker att man har fått in en ganska bra träff på socialdemokratin i alla fall. Uh, och det handlar ju om att Susanna gick ut här, jag tror att det var den 13 mars. Och utlovade att man skulle slopa karensavdraget. Alltså den straffdag, den strafflönenedsättning uh, man får för att vara borta från jobbet första dagen eller andra dagen. Och vad man signalerade var att folk skulle få full ersättning från dag ett. Om de var hemma på grund av att de kände sig lite sjuka. Och så var det inte. Utan vad de gjorde var att de införde ett schabloniserat ersättningsbelopp på 700 kronor före skatt. Vilket kan säga att det är betydligt mindre än vad folk tjänar på att gå till jobbet varje dag. Det här var innan diverse avdrag. Och Dessutom så behöver den anställde retroaktivt och aktivt själv söka ersättningen från Försäkringskassan så det är inte ens någonting som, som betalas ut automatiskt och vi vet ju att det finns vissa yrkeskategorier som är mer drabbade än andra och vårdpersonalen är ju den kategorin som är mest utsatt och mest drabbad av corona och Jimmy eller egentligen någon helt annan person för jag har aldrig sett den här tonen i en debattartikel förut Gick ut i en artikel och kritiserade det här då, I samband också med det här utskottsinitiativet. Och det var en jäkligt bra skriven debattartikel. Jag är imponerad för att vad, eh, den personen som har skrivit den här... cred till dig om du lyssnar. Det här var en bra skriven artikel. Fortsätt i den här stilen. Vad den här personen har gjort är att han har... Eller hon. Vi ska inte diskriminera någon här. Har gått ut och tagit S-argument mot SD. Du vet, ni sviker väljarna nu när ni inte röstar på det här förslaget. För det skulle innebära mer pengar till eh, folk som är hemma med barn föräldraförsäkring, vad emot, familjen ni som säger att ni är ett socialkonstitutparti och, och de har tagit det och vänt på steken och jag gillar det för att jag tycker att SD ska ta fighten om arbetarna som utgör en stor del av deras väljarbas och det har de misslyckats ganska hårt att göra eh, med under den här krisen det har varit mer och mer pengar till företagen och väldigt lite fokus på de flesta som löneslavar och jag ska läsa lite välvalda citat ur den här artikeln, bland annat så säger man så här då, tusentals anställda undersköterskor, omsorgspersonal och andra hjältar i denna svåra stund får inte ens kompensation som täcker hälften av inkomstbortfallet och sen så säger man vi sverigedemokrater är tydliga inte under några omständigheter kommer vi att svika dem som nu har en nyckelroll i att hålla uppe vårt land vi kommer aldrig vara annat än eller förlåt, kristallklara till alla er som sliter dag och natt. Vårt besked är. Ni förtjänar inte bara vår respekt. Ni förtjänar att få full sjuklön från dag ett om ni är sjuka. Och inte minst ni förtjänar ärlighet. Uh, väldigt bra formulering. Mm. Empatiskt. Rikta sig till en tydlig grupp. Det här förslaget får direkt effekt på ekonomin. Och det hjälper ju faktiskt folk att. Ta beslutet och stanna hemma för att inte smitta fler. Vi har full kapacitet i Stockholm nu. Det är nok nu. Och avslutas med. Tänk om, Ar Tänk om Ardalan Shakarabi. Fullfölj det intentionen i kommunicerade den 13 mars fullt ut. Gör nu det som är moraliskt rätt och riktigt. Och då säger jag bara. Sluta klappa händerna åt vårdpersonalen. Ge dem cash. Det är det de vill ha. Vårdpersonalen spyr på alla de här uh, olika typer av godhetssignaleringarna. Särskilt från politiker som pratar om det bra om här. De vill ha pengar. Och de vill ha ersättning för att de tar de riskerna de gör. Och de vill veta att om jag känner mig dålig så kan jag stanna hemma utan att förlora mer än hälften, hälften av min inkomst eller mer. Det, det är riktigt bra gjort. och På det här så uh, vilket, jag vet inte hundra procent men uh, det här känns som att det är Vinge som ligger bakom den här kampanjen och han var också den som tog en fråga på frågestunden här som de har varje torsdag. Och han ställde frågan till Ibrahim Bajland, som är näringsminister. Han tog han tog och svara på den här frågan i alla fall. De har inte alltid alla ministrar där utan de har ett gäng minister. Så, så här lät det Tack, fru Talman. I mitten av mars så meddelade regeringen att man slopade karensavdraget. Men nu har tusentals svenskar sett att det här var inte sant. Det visar sig att för en normala antagare så är mer än halva karensavdraget kvar. Och för de som trots allt fortfarande litar på regeringen så är det här naturligtvis en oerhörd besvikelse. Inte minst för alla de som just nu sliter väldigt hårt i vården. Många av dem känner sig blåsta. Så här talman, min fråga är, till satsordet är varför sa regeringen att man slopade karensavdraget när man i själva verket inte gjorde det? Tack så mycket, näringsminister Ibram Weihlein. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, när den här krisen bröt ut och dess verkningar blev väldigt tydliga så började ju regeringen ett intensivt arbete för att mildra effekterna såväl för företag som för löntagare. Och dessutom på ett sånt sätt att också bidra till att minska smittspridningen. Och det är klart att i ett läge där utvecklingen går så snabbt blir hastighet en väldigt viktig faktor. Mot den bakgrunden så... In, så tog vi bort den här karenstagen för att både minska smittspridningen och underlätta för löntagarna. Men vi gjorde det på ett sådant sätt att det inte skulle bli så byråkratiskt och, och eh, vara eh, administrativt belast eh. En administrativ belastning för Försäkringskassan så att vi också kunde få detta att funka på en gång. Och det var mot den bakgrunden vi valde just den här schablonmetoden så att det skulle gå snabbt och komma på plats på en gång och inte någonting som kommer längre fram. Eh, eh, eh, vi eh, eh, valde eh, den här metoden. ok kompis. Varför hade ni inte ett belopp på 1400 kronor? Dubbla. Vad, vad var det du kallade honom här i preppen? <laughs> vad skrev jag? Fåraheders <laughs> och Ja, precis. Ja. Han är kurd. Och hans föräldrar var Fåraheder. Är han... en kurd. Vi, vi måste alltså seriöst göra ett kurd. Ja, system. jag vet. Alltså vi, vi, helt seriöst. Det är inte ens ett skämt. Uh, vi måste kartlägga kurderna i Sverige. Faktiskt. Vi måste ja, det, uh... avhandla den kurdiska frågan. Jo, men det är så. Här, det är någon, någon typ så här, när för som var kurd, som man lajvade iranier och sen helt plötsligt var en kurd, framkom det. När han går ut och Gratulerar Norsi Dadgustar i Vänsterpartiet till hennes potentiella partiledarpost i, ja, i nu när det blir november när de ska ha uh, kongress de skötte upp den från mars eller vad det var. Det blir så här, ja ah, okej, okay, ni, ni spelar i samma liga. Det, det är så här kul för att jag kan tänka mig att de skulle kunna byta plats likväl. Alltså Kurden har ju för sig en, en, en lång historia av att vara någon form av vänstergrilla eller de har haft internationellt stöd. Alltså att kurna är vänster eller höger det, de, är, de är det de behöver vara för att försöka eh, hassla till sig sitt, sitt eh, land som de anser att de förtjänar. Mm. Men det, så här, det känns som att de lika gärna skulle kunna byta plats. Förstår du? Den känslan. Ah, ja, Nej, men Hanif, det här, skulle, uh, skulle kunna vara liksom... De här etniska banden, de, de är väldigt starka och de, ja. de skär över partilinjer. Exakt. Exakt. Ja. Men det, det, det är ett sidospår i, den här, i det här sammanhanget. Det är ett sidospår. Vi ska föra in det på rätt Vi ska tala lite om Tobias Andersson. Han är riksdagens ungs... Jag glömde alltid jag... bort när på hittade titeln. Nej, så alltså han, han är en riksdagens talsperson. De, de har börjat titulera honom som det är i artiklar och på SS Ja, jag vet, jag vet, men jag undrar vad man var för ungsvenskarna. De har, ju, de har ju ingen riktig organisation Men eh, det, det finns flera som, som Inte har någon demokratisk organisation Heller så det är inte bara ung -svenskarna. Tobbe, Tobbe Andersson eh, Han kommer från eh, Slätta eller han kommer från eh, Jag vet inte var Slätta är men kom... Det jag har jag varit hemma hos honom Eller Hans föräldrars där. Eller, Ja där Födelsedagsfest. Det var Slätta Han är från Slätta eh, Tobbe ja. Tobias Andersson från Slätta Uh, han går på Boggans. Känt uh, partyställe där. I Vad heter den staden nu igen? Skövda. Skövda. Han går på Boggans i Skövda. Uh, men, Tobbe är lite intressant. Uh, han har... Uh, tro, jag, jag, jag tror att det här utspelet kom från. Han snappade väl upp att både uh, M och KD gjort utspel om att man vill se något mer direkt stöd till företagen eller till nöringslivet i form av ja, kontantstöd. Så han eh, tog eh, och gjorde ett utskottsinitiativ av det här. Vi har granskat lite SDs utskottsinitiativ och kommer fram till att de har faktiskt genom åren varit väldigt duktiga på det här. Eh, jag eh, gjorde en genomgång lite tidigare här. Eh, men eh, han, eh, han la fram ett utskottsinitiativ och kontentan av det var, jag kan läsa lite snabbt här. Vi vill införa en modell för att mer träffsäkert nå de närings. Idkare som drabbats av omfattande intäktsportfall samtidigt som deras kostnader förblivit nästintill oförändrade. Uh, och det handlar ju då om ett direktstöd. Uh, och den här ersättningen har alltså sin utgångspunkt i hur stort intäktsportfall man fått i följd av pandemin. Så räknar man upp att de här, här typerna av stödna införs i Danmark, Norge, Storbritannien och USA. Uh, han, uh, han säger uh, ha, eller här, citera, här citeras också Christer i den här artikeln. Vi vill ge dem riktiga pengar, inte bara lån som går rakt in i deras verksamhet. Det måste ske snabbt och utan onödig byråkrati. Och det här har han pushat och det har blivit artiklar etc. Eh, och jag kan väl, jag kan, det fälldes för övrigt det här utskottsinitiativet då. Eh, för att eh, man vill från M och på varsitt håll lägga fram egna förslag. Man vill inte på något sätt boosta SD. Och det är inte så konstigt eftersom jag misstänker att Tobe tog det här förslaget uh, från dem till att börja med. Men det är också den här, uh, jag, jag, jag har en invändning mot det här uh, att man vill alltså ge pengar, man vill sätta in pengar rakt in på deras konton utan några förbehåll, utan några typer av förslag om diverse straffskärpningar. Man kan inte sitta och behandla alla företag, för det är det det handlar om här också. Det handlar ju om alla företag i hela Sverige. Man kan inte behandla dem som någon, någon typ av seriösa verksamheter på ett bräde. Där alla Nej. företag har ett existensberättigande, där man måste börja skicka, och det är ganska omgående. Och om det krävs lite jobb för att kunna göra den skickningen, ja då får man ta och göra det. Men det kan inte vara så att man går ut här, och, å ena sidan, och sen å andra sidan, helt tyst när det kommer till eventuella stöd till till privatpersoner då. Att man inte ens kan gå ut och signalera att vi tycker även att... Är, är, är, det, är det nu man ska registrera en enskild firma här och Kanske in den? Vad, vad är grejen liksom? Jo, men alltså, det... eller hur? Det, det, jag sa det någonstans att vi står inför den största företagssvindeln i svensk historia. Den saknar helt motstycke. Vi, vi kommer att tala om ett svindleri på kanske tiotals, kanske hundratals miljarder. I, i, uh, i den här typen av stöd som inte har någon grund för det inkomstbortfall som uh, sker i deras verksamheter Sen tycker jag jättekonstigt. Uh, Jim gick ut och talade om att man skulle, uh, vad skrev han så här? Uh, han skrev att uh, man skulle ge kontant direkt stöd till företag som tappat en betydande del av sin omsättning. Jag men alltså omsättningen, det tycker jag inte alls är relevant. Om man talar om att man går med Eh, potentiell förlust. Ja, det förstår jag. Och visst, omsättning är förlust. På något sätt är det korreler korrelerat. Det, det kan jag förstå. Men, men att tala om omsättning, att ett företag bara måste omsätta ungefär lika mycket och att man ska kompensera för det, det tycker jag är jättekonstigt. Jag kan förstå om man vill kompensera för eventuell förlust på grund av effekterna av den här krisen. Men omsättningen, ja, jag vet inte. Jag tyckte att det var lite en lite olycklig formulering där. Jag var inte ensam om att reagera på det heller. Såg jag. Ja, så alltså, jag, jag måste säga det att eh... Ja, surprise, surprise. Jag är, inte särskilt, jag är inte särskilt imponerad av Thatcher, Tobbe här och de andra från det som glunkar om där hela tiden. Inte bara glunkar, de skriker rakt ut. Liksom rädda företagen. Vi har ju pratat om det tidigare, Villamina, i ett avsnitt om hur olika lobbyintressen har visat ett väldigt starkt intresse för SD ända sedan partiet kom in i riksdagen. Yeah. det har mer eller mindre varit öppna svängdörrar mellan STs riksdagskansli och Sveriges näringsliv. Ja, jag alltså jag no, no bullshit, det har varit delegationer från Sveriges näringsliv. Jag själv personligen har blivit inbjuden, på bara jag, lilla jag som satt i EU-nämnden. Som inte alls egentligen ingick i den högsta partiledningen. Jag var inbjuden till det där kriab om du känner till dem. Det, oh ja. det är en av, avknoppning på Moderaterna där. Och jag vet att David Bas har skrivit om den här i e tidigare, om de här olika kopplingarna, och rent historiskt. Men det var ju för några år sedan. Alltså, kan du föreställa dig hur det ser ut idag när SD har potential att bli Sveriges största parti? vilka extrema eh, intressen och då pratar jag inte om sådana här ja. totala nollor som Marcus Vell och sådana där utan alltså riktigt stora fiskar. Eh, men eh, men SCs förslag är att bara trycka upp en massa pengar och bara strössla och gödsla. Det, det, det, ligger, det ligger någonting mer bakom det och ja. det, jag blir ja, du, inte särskilt imponerad. Du är, du är någonting på spåren där för att vad man kan säga om SD och M samarbete. Samarbetet började när SD öppnade upp för att ta emot lobbyister och vice versa när lobbyisterna började visa ett intresse för SD då efter valet 2014. Och det här var ju Moderaternas förlängda arm. Alltså KREAP grundades av alla för detta Moderater. Och Moderaterna hade i princip troligen haft ett samtal med kreat och andra lobbyistorganisationer och, och sa, ja, ah, ni kan, ni kan, ni får vår tillåtelse, vår resignelse att gå efter SD och försöka övertyga dem i de frågor där vi har någonting gemensamt. Och om de svänger där, ja, då kanske vi någonstans, någon gång eh, kan tänka oss ta ett samtal. Och sen gick Anna Kinberg-Batra ut lite för tidigt. Den testballong sprack rakt i hennes robotfeja. Och hon var tvungen att robotdansa sig ur svensk politik. Där du, du, du, du. Du, du, du, du. Så såg det ut när hon lämnade svensk politik. Men Ulf Kristersson var betydligt mer savvy och lyckades navigera i de här stormiga vattnen som är svensk politik och SD i Och nu så har man öppnat upp. Men det började med lobbyorganisationen. Men jag kan säga, nu ska jag återigen då säga någonting positivt och... Jag vill framhäva att Tobbe är en väldigt ung, aktiv man. Och det, det, jag vet att kvalitet går före kvantitet alla dagar i veckan. Men jag gick in på hans uh, riksdagsprofil här och såg att sedan 2018, så, så länge som han har suttit i riksdagen, så har han lagt 138 motioner, 11 interpellationer, 33 skriftliga frågor. Han har gjort... Uh, det verkligen, nej det kan det inte göra jo här ser vi, han har gjort nio framträdanden i kammaren under 2018-19 och sen 16 framträdanden under 2019-20 alltså, det vill säga förra året det bör, påbörjar ett nytt, ett nytt riktasåren riksdagsår. påbörjas varje höst då, så nu kommer det vara 2020-2021 då och jag måste säga att det är jätteimponerande av att han hunnit med så mycket och han är väldigt driven, han är ung, han vill visa framfötterna och han gör ganska kompetenta framträdanden och att han lyckades ändå få med partiet på det här förslaget, även om jag tycker att det är ett ganska ogenomtänkt och lite slarvigt lagt förslag. Så, så tycker jag ändå att, äh, att vi, vi får hålla koll på honom. Alltså han är ju... Han är ju... Vi, vi kommer definitivt att hålla koll på honom, liksom de övriga SS-riksdagsgrupperna. Jag ska väl säga det för att äh, balansera då. Uh, nej men alltså det ingen kan ju förneka att han är väldigt aktiv och han... Han, han är väl en, ändå en av SDs bet, bättre retoriker, även ja. om du säger mer om Tobias Andersson eller om du säger mer om samiklaterna, eller lite mer om det senare. Men, men sen ska jag också tillägga då att han, han är ju en väldigt stark israelvän. Han har gjort... Uh, vissa neokonstellativa utspel och då pratar inte ens om hans privatliv och hans historik och så. Men vi kommer i alla fall hålla koll på Tobbe. Jag skulle bara avslutningsvis där tillägga för att ge ytterligare några illustrativa exempel till vad det här moderata lobbyarbetet gentemot sämre har fått för effekter. Vi såg ju för några år sedan att det var en het och häftig debatt och diskussion inom SD kring vinster i välfärden. Jag minns att Jeff Ahl, som seder gick över till Alternativ för Sverige var en av de, som var den starkaste, en av de starkaste rösterna i alla fall, internt i partiet för att man inte skulle m-kacka från nästes partiledning. För SD valde någon, någon urvattnad kompromiss där, där de lutar mer åt Svenskt Näringslivs och Moderata Samlingspartiets linje i den frågan med vinster i välfärden. Vi har sett det lika så i NATO-frågan. Där SD har gått ut och sagt från, från högsta, högsta ort att man ska ha en samvetsfrihet i den här frågan. Och där man ändå har börjat närma sig NATO-samarbetet på olika sätt bakvägen. Och, och det kanske mest tydliga exemplet för väljarna har ju varit SDs omsvängning i EU-frågan. Det här är ju, ju, ju liksom eftergiften som SDs partilänga har gjort. Dels på grund av lobbyarbete dels för att kunna närma sig Moderaterna. Och det... Det är en utveckling som tyvärr kommer fortsätta väldigt mycket, tror jag, inför valet 2022 och även därefter, såklart. Som sagt, det här vore ju inte komplett utan att vi kommer med någon Karlsson-tagning. Karlsson fick lite panik sent på eftermiddagen den 17 april och gick igen längre status på sin Facebook varannars. Det är enda sociala medier han vågar vistas på. På sin hårt modererade vägg. Och eh, började hetsposta om hur illa det går för SD. Och han, eh, det finns några härliga formuleringar här. Eh, partiet befinner sig just nu i en svår situation. Över hela världen samlas folk just nu kring sina sittande regeringar. väl i Sverige, det är en välkänd instinkt. Parallellt med detta så har mainstream media medvetet eller omedvetet halkat tillbaka i sina gamla djurspål där de enda åsikter som bedöms vara relevanta är gammalpartierna, socialdemokraterna och moderaterna. Han säger att partiorganisationer jobbar på högvarv och levererar dagligen nya konstruktiva förslag. Det är en total lögn. Det stämmer lite bättre den här veckan än vad det gjorde då. Det är väldigt svårt för dem att nå ut i etablerad media. Jimmy har, trots enorma dagliga ansträngningar, svårt att nå ut. Har fått flera debattartiklar, referensera och håll ut. Vi kommer att vända det här. Hjälp partiet att nå ut och dela våra artiklar. sätt att Della våra artiklar. Det... Får man dela? Får man, man, man får dela? dela. Notera för det första den totala frånvaron av empati med folk som ligger och dör det, det, det, det är verkar inte existera parti. ja precis det är partiet Graf har gått ner, paniken uppstår Graf har gått ner, hjälp oss att få Graf att gå upp hjälp hjälp, hjälp. glöm aldrig den den, den måste vara som dropp uh, Ylva Johansson <laughs> jo, som droppar, äntligen. Ylva Johansson som i en debatt med Erik Almqvist får någon slags tokryck, Eriks reaktion är obetalbar vi måste fixa ett klipp på det min tagning var också lite så här att ja, jag håller med om att media är partisk men det finns någonting annat nämligen SDS brist på kompetens och genomarbetning av sina förslag. Vi nämnde ju ett här precis nu. De har ju inte en sån som Moderaternas kanslichef och chefsjurist som heter Per Clareus då, som vi profilerade lite grann här. Det var han som låg bakom M-sänkning av Socialdemokraternas superbevinnigande. Och det här är utspelet från Moderaterna ledde till att Tuff och fick vara en vuxna i rummet och M har tagit över och de andra, andra har lekt följa Jon. och det kanske funkar för KD som är typisk eftersläntrare och Emba Busch som är livsstilspolitiker men det fungerar mindre bra för SD. Och sen ska det tilläggas att SD har duktiga tjänstemän som inte kommer fram på grund av att du har ett allt äldre, allt mer stelande ledargarnityr och som har varit mycket frånvarande och nu Vet vi också varför det har varit en sån pass äh, stor frånvaro? Och vi ser också nu när andra har tagit över att det helt plötsligt börjar levereras utspel, äh, YouTube-klipp etc. Jag hinner inte med att gå igenom allting. Jag tror inte någon, inte någon verkar hinna, hinna med att gå igenom allting. Så att det, det, det är en offensiv som sker nu. Ähm, ja, Fokuserar på att äh, göra saker? Medan. Äh... Ja, vad vore ett LT-avsnitt utan lite bashing äh, av, av Karlsson. Nej men alltså Jimmys äh, förhållande där verkar ligga i spillror äh, och är, är blottlagt äh, den sprickan inför hela svenska folket nu. Mattias Karlsson däremot, han har ju funnit kärleken här noterar jag. Han har ju äh, förlovat sig med sin, äh, ja, Sri lankesiska äh, halv lankesiska i alla fall. Äh, så det, han, han, ver han verkar ha följt upp. Mattias, får se hur länge jag håller den här gången. Uh, mass mass DM-andet på Facebook till uh, unga tjejer mm. som typ gillar... Gjorde typ, ja, han det där flashback-experimentet och skickade sms till alla med, med texten Ligga? frågetecken. <laughs> <Jag> <inte. laughs> ja. Om inte, så inte långt ifrån i alla fall. Ja, ja. något sånt. Ja, ja, men men vi, äh... vi önskar såklart det... Är... Det nyförälskade paret, all till i sista ett halvåret år. Sen får vi se vad som händer sen. Så kan man säga. Men det finns ju. Men... Lite... Ja, precis. Finns lite ja. andra fobier här i partiet också. Det gör ju det. Mattias Karlsson han ligger ju inte på, på latsidan. Vi tog upp det här lite i all, i all hast senast. Men han har ju då varit med i ett seminarium. Så skulle ha ägt rum då fysiskt men blev digitalt. Och där har han skällt på Kina. Och det här har han ju då gjort på order av sina hussar i Washington. På samkata facebook sida så refereras det här webbseminariet med ett citat av Karlsson där han säger så här Vi kan inte tillåta det kinesiska kommunistpartiet att utnyttja svagheten som det kinesiska viruset har skapat för att köpa upp vitala delar av Sverige och Europa. Det är ett av ämnena jag kommer att fokusera på under seminariet. Kort sagt, min starka oro att det kinesiska viruset ger Kinas kommunistparti en möjlighet att köpa upp Sverige till pris. Slutcitat. Och Nu använder jag det här liksom neokonservativa, trumpianska uttrycket då, det kinesiska viruset. Vi ska ju inte gå in på alla de så kallade konspirationsteorier som finns kring coronaviruset vad det egentligen kanske kommer ifrån. Men eh, jag noterar bara att Carlson att fortsätter på det här sinofobiska spåret. Eh, vi vet att han har varit ett antal gånger på andra sidan pölen i Washington och andra amerikanska städer och... Uh, blivit groomad helt enkelt. Det, det pågår en grooming här av samhällemokraternas internationella sekreterare Mattias Karlsson. Yeah. till den som, som fortfarande drar i många trådarna i SD även om han håller på att ske en viss skiftning här. Ja, vi, har uh, ju vi, får... hans, uh, vi har ju hans lilla sidoprojekt som kanske lanseras 2024 Oinkos. Den här Och där har han ju åkt runt och sökt sponsring från diverse neokohenservativa tankesmedier i USA och han har bland annat eh, givit ett löfte om att han ska försöka förmå Sverigedemokraterna partiet att mildra sin inställning till eh, omskärelse för att eh, kunna eh, säkra finansiering till sin tankesmedia så hela den här idén om att det skulle vara och det är ingen som har trott på det men att det skulle vara no no någon slags luft mellan SD och tankesmedjan tvärtom utan när tankesmedjan säljer ut sig till internationella kapitalet och i, sy i syftet med finansieringen då blir att eh, eller utbytet då blir att försöka påverka SD i en mer liberal globalistisk riktning så det, det håller han på med det, det har jag fått bekräftat från flera källor det är inget sagt om saken eh, men, men som tur är så är Mattias Karlsson så pass lat Uh, och uh, allting han gör har en startsträcka som är kanske tio gånger vad den skulle vara i ett annat, i en annan mer seriös tankesmedel, så att, uh, vi kommer dra ut på ja, alltså jag, jag, jag, jag, jag går och väntar här på uh, att, att Karlsson ska lansera någon typ av anti-iransk kampanj också uh, i SDs namn, alltså att man ska krossa regimen i Teheran. För att så, så här är det oavsett varifrån det här coronaviruset kommer ifrån eh, och nej, vi, liksom, jag, jag försvarar definitivt inte en kommunistisk diktatur. Sen kan man återigen, som varit inne på tidigare, ifrågasätta hur pass kommunistisk dagens Kina är. Mm. Eh, jag, jag köper inte rakt av det som finns i Iran men det är alldeles uppenbart att de här två länderna, framförallt Iran men även Kina är eh, väldigt starkt hot mot USA. Och, och inte minst i Irans fall även då mot Israel. Och det är de intressena som nu numera, när de går in i det här eh, neokonservativa läget under Karlssons eh, fasta, med Karlssons fasta hand där. Eh, det, det är så man får se allt det här. Liksom, we're going in a new, uh, new conservative mode here. Eh, så, eh, för att parafrasera någon, jag vet inte vem riktigt. Jag, jag eh. lyssnade till det här bara, just Ja, nej, så att vi får hålla utkik efter vad världens sämsta Karlsson kommer hitta på här med SDs utrikespolitik, säkerhetspolitik och så vidare. Jag tror det kommer bli en högre sansföring från SDs håll i de här frågorna framöver. Tyvärr inte till, ja, till, till det positiva hållet. Ja. Och från världens sämsta Karlsson till världens mest uthålliga Jakobsson. Har, har han till slut gått på pumpen. Stefan motherfucking Jakobsson Det skulle man kunna tro eh, om vi, vi pratar om hästhandlaren från Stallarholmen i, i, i, i, i Kommer han därifrån. En gång till? Kommer han från Stallarholmen? Stallarholmen. Ja, ja kul, inte kul. där nu född eller har bott men han har bott där de senaste <laughs> åren i alla fall. Bor kvar där också. Vad eh, skulle du kunna tro då här i veckan eh, kom det en nyhet om att Herr eh, Jakobsson då har eh, sagt upp sig helt plötsligt. Jag tror mm. närmare bestämt var i onsdags, tisdags eller onsdags. Eh, det skulle man ju kunna tro då att han har äntligen blivit rejält blåst av banan. Men som vi kan konstatera i den slutgiltiga analysen så, så är det inte riktigt så. Men, men hur som av så kom det en nyhet då eh, och jag vet inte riktigt om det finns ett samband här. Det var ju då ett partistyrelsemöte för Sverigedemokraterna i måndags den, den 20.4. Ja, väldigt kort därefter så, så kommer det här beskedet och vi har ju fått uppgifter här på redaktionen om att det har funnits då personärenden på Stefan Jakobsson. Vi vet inte huruvida de har behandlats här i måndags, men det, det finns personärenden, det finns en, en, en, en del av det Sverigedemokrateriska partiet som vill helt och hållet kapa uh, den här uh, hästhandlaren och hans uh, alla hydre hu uh, <laughs> ja, men och, och de här personerna ska man också tillägga, de ska inte doxa, kanske vilka de kommer ifrån, men de kommer från personer... Väldigt högt upp inom partiet som är, så sitter i både partistyrelsen och i Men partisekreterare Rickard Jomsoff har ju då benhårt försvarat Stefan Jakobsson. Som han också, enligt många uppgifter som, som ändå har kommit fram under åren. Och som, som börjar utkristallisera sig allt mer. Eh, att att Jomsoff har velat ha Stefan Jakobsson som partiledare. Det här är en spricka nu som har blivit allt mer uppenbar. Uh, men i alla fall så har ju Stefan Jakobsson då sitt kontor på riksdagskansliet. Han kommer sluta där den sista juli var det sagt först, sen verkar ha tidigare lagts. Och just i det här fallet så verkar då Jomsov i alla fall för tillfället ha dragit det, det kortare strået. Mm. Uh, men men Jakobsson kommer ju, uh, såvitt vi erfar, förmodligen jobba kvar då som någon typ av konsult nere i södra Sverige. Det här är en tjänstemannagrupp som, som har bestått eh, under en tid här av Joachim Larsson, den så kallade partiveteranen med stort P. Eh, det är en ung svensk namn, Filip Persson också, som ingår i den här eh, tjänstemannagruppen som understöder de här estekommunerna kommunerna i södra Sverige. Filip Persson då från Malmö med missrätt eh, ung förmåga. Eh, men eh, vi, och det, det är inte bara den här domen ska vi säga, som ligger till grund för att Stefan Jakobsson nu tar ett steg tillbaka. Han kommer alltså inte längre få ingå i olika interna möten som har hållits digitalt den senaste tiden. Han kommer inte heller ha möjlighet på samma sätt att springa omkring på riksdagskansliet och bedyra sin, sin oskyldighet trots att han är dömd och inte ens har överklagat till hovrätten. Oj, jag sa fel förut där, tror jag. Jag tror att jag sa att han var dömd både tingsrätt och hovrätt, men just det. Nej, det är bara tingsrätten. Han, han valde att inte gå vidare då till höger. Ja, jag tar avstånd, äh, avstånd och fördömer mig själv. Så. Ja, Slipper vi men... ha ett segment där Dallnen ljuger ja mm. Jajamensan. Men det här innebär ju inte då som sagt att, att, att det är det sista vi har sett av Stefan Jakobsson. Utan den här fula fisken, det, honom ska man verkligen inte räkna ut utan han har ju valt att placera flera av sina lärjungar och då hydra huvuden på olika positioner in i partiet hans största största uppbackare har ju då varit particykriärrikad Jomsoff som förvisso har meddelat sin eh, avgång eh, senare någon gång, här, någon gång inför typ. valet någon, någon gång, gång. Någon gång vi har personer som Mikael Rubbestad och även hans sambo Mikael Rubbestad under är mot eh, från Uppland och och din lilla akolit. Ja, vad det vi brukar kalla gänget där från? Håbo. Ja, uh, uh, uh, uh. Ja, det Precis, lite väl internt kanske. Men, men <laughs> Mikael Rubbestad, Sambo, även Caroline Lindgren som varit sekreterare i riksdagsgruppen. Vi har Stefan Jakobssons ex, Lina Borg, som varit eh, valchef och administrativ eh, ansvarig på olika sätt i valrörelsen och som fortfarande är kvar. Hon satt väl känner... i valberedningen också? Va? Ja, absolut, Riksvalberedningen. Eh, hon, hon är kvar. Eh, på Men processen. hon kan väl orimligen vara en av hans största tillskyndare nu längre i alla fall. Nej, inte med tanke på av. Hur han har behandlat henne, men det vet man aldrig. Eh, konstiga saker har hänt. Sen har vi Roger Richter, som också kommer från Strängnäs kommun, precis som Stefan Jakobsson. Mm. När vi pratade om, Steph eller om Roger Richter. Ja, precis. Frågan är lite. vad de har för relation idag. Det känns som att Roger kanske har tagit lite mer avstånd från, från Jakobsson. Han ja, kanske är det. lite mer av en frifräsare. Fri fri ja, han är Roger är en frifräsare och det, ja. ja. vi går vidare. Precis. Eh... Ja, det finns jättemånga namn att gå igenom och jag tror kanske inte alla de är relevanta för, för alla som lyssnar på det här. De i särdemokraterna äh, som lyssnar på det här, och där vet vi att det finns väldigt höga personer som lyssnar på det här utan att på något sätt antyda vilka det skulle kunna vara. Äh, men, men man vet ju att den här äh, Jonsoff Jakobsson Rubbostad Falangen, den, den lever kvar och den, den har cementerat sig i partiorganisationen. Uh, så att, uh, den som tror att Stefan Jakobsson är uträknad, Nej, den just... Räkna aldrig ut honom. Jag måste klargöra en sak här nu. Och det är, är en min fråga. Så här. Han har blivit uppsagd i riksdagen. Han har sagt upp sig själv. Men ultimatum såklart. Han har ju då fått lämna en viktig plattform för honom att nätverka på. Han har ju under hela den här processen gått runt i riksdagskorridorna och låtsas som ingenting. Det är samma glada Stefan. Samma Stefan med stora idéer som ska ta plats och alltid, alltid prata i alla sammanhang på alla möten. Han har nu fått lämna den viktiga plattformen för det här sociala, sociala spelet som han kör. Och man märkte på eh, hans uttalanden i både förundersökningen och eh, under rättegången att han ser ju sitt kall som politiker so som någonting som pågår 24 timmar per dygn, 25 timmar per dygn, 26 timmar per dygn. Och att allt han gör är relaterat till politiken och allt så kan han kräva kompensation i alla lägen. Det var så han motiverade lite. Men om jag förstår det rätt så, han har ju jobbat som kommunsamordnare för de här fem olika kommunerna. Vad är den officiella titeln nu? Ja, nu satte du mig på kanten. Jag, jag har ja, ska vi se kommunsamordnare? Han har kommunsamordnare, jobbat med de här fem kommunerna nere i, i Skånetrakten eller hur? Mm. Eller hur? Det stämmer. Ja, bra. ja, precis. Skåne uh, För mig, du vet, vad som. Hur som helst. Och nu har han då sagt upp sig själv. Och nu ska han jobba som kommunsamordnare för de här fem kommunerna nere i södra Sverige. Men skillnaden blir att han får antingen betalt av dem direkt eller jobbar som konsult. Så är det korrekt uppfattat? Ja, det här är en kosmetisk förändring. Och ja, det är det jag menar att ingenting har egentligen hänt. Utan det är någon annan som. Det är fortfarande STs pengar, som betas ut till Stefan som kommer göra samma sak. Det är bara det att det, det är någon slags förändring rent. Rent kosmetiskt. Det är lättare rent. att göra så av en konsult. Ja, och det är så man har löst andra problem också när folk har. har Ja, det har ju Anders Forsberg till exempel. Varit i ja. rättsprocesser, precis. Jag ska bara säga det, jag gillar Anders Forsberg liksom. Uh, som person. Det han, var, det, han, det han gjorde var katastrofalt korkat. Och han, han förtjänade det straff han fick. För han använde partipengar för egen konsumtion. På ett, dessutom så här helt flagrant och väldigt klantigt sätt. Och det, det, det ska man inte göra och jag tror att han också inser det. Han, han, han har ju inte liksom den auran av att vara en fifflare på det sättet. Det är inte det intrycket jag fick i alla fall. Stefan däremot, det är en annan historia. Um, ja. Vad ja, har vi någonting mer? Nej, att... men det... ja, har vi någonting mer att säga på? i Stefanfallet här? Eller? Ja, nej, men det är, för att använda ditt eget uttryck här i preppen det, det här är ju väldigt fake och gay helt enkelt, utan det, han fortsätter att halva runt i partiet visst, han blir lite tillplattad här jag har väldigt svårt att se att han skulle faktiskt bli ute i slutet i jag tror inte heller att det är en slump att Louis Eriksson <hör> gick ut eh, med det här eh, Officiella beskedet om uppbrottet med Jimmy samma dag som den här nyheten bräckte. Men det får ni lyssna mer på i bonusen i så fall för att höra de spekulationerna. Jag kan också konstatera att STs presschef Henrik Gustafsson lämnade en skriftlig kommentar kring att Stefan Jakobsson då säger upp sig. Där han pratade om att Stefan Jakobsson kan bidra med en specialkompetens. Men ärligt talat, jag vet att det är något som Gustafsson måste skriva. Jag kan inte skriva sanningen, men, men sanningen är ju den att eh, det finns ingen specialkompetens. Den här snubben är en charlatan, han är en skojare och han är en snackare. Och när han satt i riksdagen och skulle vara skol, talsperson så pratade jag med flera lärare och andra väldigt insatta i utbildningspolitik som, som eh, ifrågasatte mycket av det som man påstod när han pratade om sin, eh, jag tror var Singapore-modellen och sådana saker. Ja. Eh, han är jättebra på att snacka, absolut. Uh, det är rent kommunikativa, men, uh, men när det gäller hans moral uh, och liksom, uh, ja, förmåga att hanteras med, med uh, skattemedel, uh, när det gäller hans uh, uh, sakkunskaper så brister det väldigt mycket. Yeah. Samma sak med partiorganisation och så vidare. Jag tror att Shanghai-modellen. Jo, jag vet. Han hade en dragning för det där alla. Och han var ju alltid snabb på att springa till press och vilja ut pressmeddelanden och han skickade konsekvent ärenden upp till högsta ledningen till VU eller till, till Polkom vad det nu hette ledningsgruppen. så han var ju hela tiden han låg ju på som en våt filt och mm. fanns alltid någonting med Stefan i bakgrunden, Nu var ju ett sätt för honom att profilera sig såklart väldigt, väldigt mån om att uh, få vara med på presskonferenser han ville gärna stå bredvid Jimmy så han, han hade ju det var ju väldigt genomskilt eh, hans sätt att agera på och, och det var för mig alltid förvånande att han kom så pass långt som han gjorde för att den stilen var ju ingenting så, som Jimmy och Mattias egentligen uppskattade för folk som sett sig själva för mycket i första rummet och sådär. och det är mycket mer av ett lagspel etc men jag tror att det är kanske den biten jag missade var det sociala att han kom in i de sociala kretsarna och att han jobbade sin den vä vägen det finns ju ett förhör med, med hans iranska älskarinna där hon berättar om hur exalterad han är över att ha blivit inbjuden till glitterfesten för första gången och det här är jättestort och nu får han tillfälle att verkligen nätverka och lära känna mm. folk och skaffa lite kompromat på dem och att Stefanfallet och Jimmyfallet Stefan Jimmy på något sätt i sammankopplarna. Det, det, det ska vi ta mer bonusen. Vi har vissa indikationer där. Ska... Vi har indikationer, vi har inte minst indikationer och det är inte bara indikationer det finns eh, då eh, ett vittnesmål från Stefan Jakobsson just i, I här bonusen här för, förundersökningen ja. att Jim utlovade honom eh, ja. ja. just det, precis. Ja. en viss position om han eh, trädde tillbaka. Jag ska bara avsluta det här sist men inte minst med att eh, vi har fått in lite uppgifter här och, och vi ska säga det att vi är väldigt tacksamma för alla tips som vi får in till lögnernas tempel. Så fortsätt gärna tipsa oss om saker och ting som händer antingen i SD eller andra partier som kan vara intressant för lyssnarna. Men de här två tipsen eh, går ut på följande då. Jag kommer att eh, citera faktiskt. Eh, det, det, det ena tipset eh, såklart helt anonymiserat så när man tipsar oss är man helt anonym. Eh, men så här det lyder i alla fall. Han har Stefan Jakobsson då? Stefan Jakobsson har inget annat att gå tillbaka heller. Han gjorde en annan fuling och var tjänstledig för politiska förtroendeuppdrag från tjänsten som lärare i Stallaholmen ända sedan 2011. Men han jobbade heltid för SD 2011 till 14 samt var tjänstledig från SD 2014 till 2018. När det uppdagades att han har haft en annan anställning sedan 2011 så fick han gå från lärarjobbet också. Så han är ju... Vänta. Tjänstledare från SD 2014-2018, vad menas med det? Ja, men när han satt i riksdagen så var han tjänstledare han... från sin, sitt gamla SD-jobb då som riksomhusman, som chef för riksomhusmännen. Ah, okej. Okay. Det där är jäkligt fullt. Det där borde man ju bara ge upp. Ah, ja. Okay. precis. Ah. och det andra tipset då det är att eh, Stefan Jakobsson har hårdlobbat för sig själv som partiledare. Många blev låda platser. Brudar sattes på mot löfte att de skulle få tjänster inne på riksdagen. Och sen finns det en annan person som namnes här. Eh, och där har den personen rekryterat bland annat Stefan Jakobsson till eh, frimururiet. Den här logeren Oddfellow som var ett, det. ett av våra första avsnitt. Ja. Så... Det, så kan det låta i tipsskörden så fortsätt gärna tipsa oss så vi kommer såklart att återvända till Stefan Jakobsson när så är relevant. Ja och det ska så också att många av de här tipsen, dubbel, trippel, fyr, kvadruppel, kollar vi också. Så att vi stämmer, försöker alltid stämma av det och är det någonting som känns skaket så går vi inte vidare med det eller så är vi väldigt tydliga med att det här har vi bara från en källa. Men eh, oftast så kollar vi upp det på flera olika håll. Slutligen då ska vi köra rehash VP. Vi ska rehasha <går> någonting jag redan gjort i VP men det är så att alla kanske inte lyssnar på min andra podcast Vita Pillret utan de lyssnar bara på det här och jag är jättetacksam för alla som lyssnar. Väldigt kort Hanif Bali har då brutit mot sin egen hemmakarantän. Mannen som har haft ett ganska högt tomläge. Han har haft vissa poänger. Ibland har han helt rätt ut Ibland så kanske man tycker att det är lite väl hysteriskt men han har ju suttit på Twitter och kallat folk för idioter som har Gått ut, eh, gått på restaurang, tagit en öl. Han har eh, sagt till alla att de ska stanna hemma. Håll er, ställ in alla icke-nödvändiga aktiviteter. Håll er hemma. Träffa inte andra människor. Det här skrev han den 13 mars. och Sen så återprepar han vissa av de här ståndpunkterna även den 6 april. Och Som vi ser nu, Stockholm är inne i sitt mest allvarliga läge under hela den här krisen. Det är liksom nu effekterna verkligen börjar stacka upp. då. Enligt eh, Våran sjukhusdirektör här som jag refererade till tidigare. Jag vill, jag vill alltid vara tydlig med vilka namn det är jag droppar här. Bara för det så hittar jag inte det just nu. Björn Eriksson tror jag. Ja, ah, Björn Eriksson, ja, ah, perfekt. Ja, hur som helst. Hanif eh, tyckte att nej, men nu är det fint väder. Det var så här, okej. Okay, fint väder kommer. Hanif Bali eh, vaskar hela, hela sin tre månader långa Twitter-historik här och han syns alltså ute på strandbryggan på Östermalm när det var jättefint väder. den ja. som ser honom <laughs> det är en annan ja. <laughs> Nej, jag bara han, han är i Farleby här han, han gör en löffa och, och sitter och glassar där på Östermalm, som sagt. Det ja. Och han spottas då av samhällsnytts Kent Ekerup i till hans titel då. Sam Samhälls Samhälls, samhällsnytt Kent Ekerot En tidning som också har haft ett väldigt högt tomläge, inte minst Ego, Ego Putilov, har ju befunnit sig på, på samma kant som Hanif Bali och sen lite till där kanske. Så att äh, finns det ett mått av hyckleri när, när Kenta doxar Hanif, det får ni avgöra. Men Kenta är där och han smygfilmar Hanif Bali. De är gamla ju gamla bänkkamrater i riksdagen Ja, ja det, det är så kul för att Hanif Bali har på något sätt blivit den nya Kent. Med skillnad att han Hanif Bali faktiskt har taktkänsla. Ofta i alla fall, inte alltid. Och Kent är betydligt mer burdus. Han har inte riktigt det här filtret och kanske den här smidigheten som man kan förvänta sig. Båda sina förtjänster, helt klart. Det här är bara en rolig, rolig sak. Och ska vi lyssna lite på hur det, hur det låter här? Då det är alltså Kent som sitter och smygfilmar Hanif Bali. är Ja, det är bra. Och så kommer Jag gjorde det nu. Jag har haft Han är farlig. Kommer förbi här då alltså. är ringa. Ja, ja. Läget. Ciao. <laughs> läget. Ciao. Precis. Kent har inte riktigt uh, modet att gå fram och konfrontera honom med kameran då. Det kanske var hans sätt att alltså, det. Det är patetiskt för det är jättehögt tonläge i samma sam halsnyttartikel där att oh, Kent avslöjar, Kent rör ner brallorna, Kent konfronterar. Och så sitter han liksom där, sitter i den soffan där, jätte, jättesmå sofforna där med de brudar och, och, och bara sitter och smygfilmar liksom från sidan. Och, och, och han vågar liksom inte gå fram bara, men hörru du, vad gör det här för någonting? Vad, vad är det här för någonting? Vad, vad håller du på med liksom? Ja. Kör den här liksom? Han sitter och smyger ja. och ja, det, äh, det, det är ganska pin, fett pin alltså. Ja alltså, Faktiskt. han kunde ju varit lite mer aktiv, som när han filmade skandalen. Det var ju också Kentis film. <laughs> ja, precis. Vi hade förväntat oss lite mer häftiga vinklar, du vet. Lite mer ja, nej, men uh, den, den eviga kurdvärgen i alla fall, Hanif Falby får brallorna prasslade och neddragna i alla fall. Ja, det, det, jag tycker det är mest... Det är så här, jag, jag känner mig inte jättesviken av någon sida här, utan jag kan bara konstatera att det är, det är kul att det är de två som, som har med varandra att göra igen. Ett kärt återseende kan jag tänka mig. Uh, och Hanif, uh, han, får, han får lite backning och han... Han höll inte ett jättehögt högt tonläge på Twitter de efterföljande dagarna här. Han, var... han skulle ut på skansen och så där. Alltså han försöker förlöjliga Kent och han visar ju till det här med järnrören och aluminiumrören och mobilfilmerna ja. och så. Och skansen då skulle man komma fram och fota honom om man ville. Man skulle Håll ha hålla två avstånd. avstånd och så där. Men, men hans, han, han, han hycklar hett het och hårt här och han blir avslöjad med det. Och, ja. Ja och försöker skadehantera skade och skademinimera. Liksom. Ja, man, man ser också hur all, alla principer på något sätt och alla ställningstaganden slängs över bord när det vankas lite sol. <laughs> det, det är någonting som man får bara helt enkelt konstatera att det gäller även för kanske den mest profilerade och mest kritiska personen till Regeringen och Folkhälsomyndighetens hantering av den här krisen. Så, så när han, nu visar sina kort så, så kan jag bara säga. Eh, Övrige allt hopp ni som inträder i den politiska debatten. Eh, och ab ab Absolut. Sist där. Eh, de hade faktiskt en poäng där i samlyckan eh, med... Det vet jag, att du har pratat om massvisa gånger i din andra podd. Som sagt, jag tror inte vi har kanske berört det så mycket just i LT här. Det är att Hanif har ju, har ju, har ju hycklat en hel del. Till exempel, som det här med gratis handvård till illegala. Där han har haft ett högt tonläge som kritiker mot den här typen av gräddfiler för månader för illegala utlänningar. Men där han faktiskt i kammaren, i plenum, i. Sveriges riksdag i tempel har röstat för det. Så att eh, hyckleri verkar vara lite grann av en paradgren för den här eh, huskurden eh, i Ja, Jag är ingenting emot att han har omprövat vissa ståndpunkter och faktiskt eh, kommit fram till en mer rimlig inställning men jag tycker heller inte att man kanske kan se den ödmjukheten hos en reformerad person. Och det här agerandet ger ju dig väldigt mycket vatten på kvarnen också. Åt att han är kanske mer intresserad av att inta kontroversiella ståndpunkter och njuta av den negativa uppmärksamhet han får, än att faktiskt ha genomarbetade positioner. Och det funkar jättebra om man är en poddare, som, som det är mig. Men om man är en riksdagspolitiker och är folkets främsta företrädare, så kanske man också ska fundera lite på att arbeta upp en policy och. Eh, förtjäna det förtroende man har fått istället. Vi ja. avrundar där och tackar för oss och ni kommer få höra mycket mer mycket, intressant mycket, mycket, mycket. i bonusen. Det kommer vara helt magiskt. helt magiskt. Och farligt sexigt. Tack för oss.